Triggervarning, när du bara vill bli fitti. Mina damer och herrar, välkomna till kvällens avsnitt av Triggervarning. Vi har samlats här i Celebert sällskap för att en gång för alla ta farväl av vår sista uns av självrespekt. Ja. Mm. Välkomna ja, det, det, det låter alltid bäst när Nikolaj presenterar programmet tycker jag Så formellt och bra Varför Som en årsfest ja. av, av misstänkande. Mm. Ja, och det är ju bra att man för fram någonting av, av Västra Nyland här Jo, väldigt akademiskt och bra Jo, tack mm. Jo, Nikolaj, jo, tack. du är en, du en pärla Bland svinen tack. må väl tilläggas Ja, ja det, det är det jag säger. Det, är det jag säger varje morgon. Men att vem? Men att vem? Och alla. Och okay. alla. Okej. Okay. No, vad ska vi diskutera nu? Tanken för, för det här avsnittet är att vi ska ställa oss frågan om utbildning. Jaha. Högre utbildning. Bör man ju understryka här. Nå no, men. Vad kiva? Jo. Ja, jag tycker att det är min är A who's and a half. Kunde jo. man säga. Och, mm, och på yes, tal om yeah. kiva. Så hade jag kommit in allt möjligt trevligt. Till vår e-post. Trygga Och eh, dit kan ju du. Uh, jag tror uppe i 4,7 lyssnare nu. Så att you know, fuck me sideways, mm. det, det går undan här på the ett information chärnskott. superhighway. Mm. Mm, ett kärnskott, min sann. Jo, det är podd och, och, och svären. Och, och, och som sagt, för de som uh, känner att uh, e-post e är, är lite för långdraget så finns det alltid triggervarning på Twitter. Mm. Där, där vi hittas på uh, triggervarning1. Kom jag ihåg det. Precis. Och hon mm. har inte ännu heller accepterat min request att följa. En ja, sån jävla bitch. Irriterande. Ja. Fy fan. Jag mm. Det är nästan som hon skulle ha någonting emot oss. Ja. Och sen finns vi på Facebook. No, men enough. Om i, om i, då är ja. det här är ungefär nu så, fuck it. Jag inte bryr sig ja. någon enda. Ja. Vi kan kanske komma till Snapchat också, om vi riktigt vill. Jo, liksom, kom och säga på våra kajuka. Ja. Ja, men. Triggad. Jo, no, men hattarna nu då. För helvete. Jo, tack, hattarna. Hattarna för ikväll. Vem vill börja dra? Jag, jag, kan. jag kan börja. var ah, så varsågod. Haha. Mm, mm, mm, mm. Äh, livets skola. Varför går i skolan när man kan köra traktor? Mm, är det är från Päda Bara för att, bara för att liksom, fastställa. Vi diskuterar alltså högre utbildning idag. That's it, right? Yeah. Mm, mm, yeah. Okay. Mm, ja, okej. Ja, köra traktor. Idag. Mm. Ja men, du, ja men, uh, konformisten, utbildning är bara ännu ett nödvändigt ont att genomlida för att få ha en karriär. Ja, ser man på. Ja, som åbåkade mig. no no no Okej, okay. då ska jag ta, ska vi se. Men det här låter ju bra. Elitisten. Utbildning skiljer agnarna från vetet. <laughs> no <if> efter <they> <laughs> Sant. <laughs> ja, Så sant. Pärla bland sig. <laughs> ja, ja, no, men Okej, okay. men no, men vilket värde har utbildning egentligen? Så vad, vad, vad har vi för nytta av det alls idag Um, jag menar, ja, det är ju en go, go, riktigt riktig god fråga för att jag tycker att i dagens samhälle så börjar det bli att alla går omkring med ett stycke papper i handen där de berättar att de är jätte, högt utbildade men att de egentligen inte ens kan det de har lärt sig i skolan eller borde ha lärt sig och att alla ska ha en liksom, gymnasieutbildning för att kunna arbeta i kassan på S-market och alltså, mm. Så det, alltså Det är ju det, så, det är, ju är det där, ett mervärde till det Det, det tycker jag inte alltså. Men det är där man ska ju ha en utbildning Bara för att ha en utbildning ja. Det har ju som inget värde bortom det På något vis Nej det är ju det alltså, äh, för, för bara liksom, för, för man ser som vänt Historiskt på lärande mm. Så hade ju, mm. hade ju ändå tidigare Så fungerade utbildningen lite Så att man, man, man upphöjde ju som Tänkarna och de, de som hade mer talang för att uh, tänka igenom och utarbeta och, och uh, hantera saker på en högre nivå. För mm. att råda över och i viss fall liksom styra arbetarklassen och liknande. Mm. Men inte det, det idag att idag. Du kan ju nästan bli vad fan du vill så länge du är envis nog och slipper in. Mm. Jag menar, jag har sett sådana otroliga... Enfalliga idioter i mitt universitet Att Inte för att säga att jag är någon Jag är den värsta akademikern som någonsin har Har förärat Deras saliga hallar Men jag, jag bara konstaterar Att min otillräck, Akademiska otillräcklighet Kommer av lättja medan de var här Som sådär att jag kan inte förstå Den här skrivna instruktionen på detta papper Jag måste fråga Upprepade gånger för jag förstår inte Vad det står här och det är som är, ja, men du ska ju gå tillbaka mm. till lagstadien då har du någon business på ett fucking universitet. Mm. Ja, jag, jag håller jag helt håller med att det har, det har gått en viss inflation i där, den, den högre utbildningen. Mm. Just i och med det att det egentligen till, till höger och vänster så, så har du magistrar omkring dig. Mm. Och, och, och, och det, det, är, det, det är ju ett, det är ett problem. Det är ju... Här är gud i dagens läge, så kan du ju inte ens se skillnad på dem, på det bildade och det obildade folket. Kör du lite Strindberg? Det, vad det vad, nej, Men vad är det här en sån famös kommentär om hur folk uttrycker sig i skrift? Att snart kan man ju inte se skillnaden på bildat och obildat folk. Ja, jag har hört det också i andra versioner. Ja, Blandarna, men koppling till klädsel. Jag ja, men att... här visar vi väl vår akademiska otillräcklighet igen. Tycker, ja. alltså det, det värsta är ju att det, det stämmer för att alla skriver lika dåligt, alla talar lika dåligt, alla verkar lika oförstående, uh, ointresserade um, och när den slags människor har en eller har fått en utbildning så sitter man och tänker att den har inte bidragit någonting. alltså inte i vårt samhälle, liksom, uh, Alltså för att den, den är spilt på den här människan. På många människor mm. Men det där ordet som jag Gragerade på så var ju värde Att mm. liksom vilket värde ja. har utbildning Och kanske det är just ja. det liksom, för med Utbildning har jag också blivit en industri Att Universitet så får ju betalt Per studerande Och liksom ännu mer om de matrikulärare och, och skriver avhandlingar och jo, och det, det, är ju, det är ju specifikt det där Per matrikulerande mm. Studerande så, så vi har ju en sån här Uh, genomströmningsprocess där du ska liksom, i princip forsära genom alla hur dumma de än må vara från inte, vi måste väl säga högstadienivå uppåt för att jag menar du måste ju nog vara ganska äta sand genom näsan för att inte klara lagstadien jag menar att jag menar, att, jag menar, att det, ska jag menar det finns ju folk som är borta typ halva året och ändå på något vis gå igenom samma sätt som att det finns ju folk på universitet som att jag menar, värda skillnad på universitet och universitet och vi ska nu börja tala det, det är samma sätt med högskolor att jag känner personligen ja. folk som har gått på högskolor vars utbildningsprogram i princip är att hey, kan du memorera de här tio blommorna på svenska och latin kan du? men här har du en examen mm. Ja det, det är ju kanske Problemet är att det har ju ändrat också för att kanske tidigare så var ju en, en fokus där att du skulle kunna det här ramsarna, du skulle kunna alla de här sakerna utan till, Medan man nu kanske sätter mer fokus på att den här inlärningen ska vara mer ja, vad ska man säga, flytande. Mm -hmm. det, ska, det är nog inte så viktigt att du kan rabla upp de här sakerna att du nu vet årtalen eller att du vet vem Shakespeare var. För att, som sagt, informationen finns ju att ta till sig på annat håll. Mm. Men vad jag skulle vilja säga är nog om det där värde av utbildningen i dagens samhälle. Så jag tror att man måste väl också se den här utbildningen som att dess värde ligger på den individuella planen där. För, Men kan du ju samtid... få mer ut av din utbildning när du själv tar ur den? Men sett ur samhällets synvinkel så alltså kan det ju ha för att du i bästa fall så är ju det du gör till samhällets fördel Jo men jag menar bara man ju där, tänka sig. Men jag menar bara det att liksom vilken idiot som helst kan ju läsa en textbok och sen rapa upp exakt vad som står i textboken alltså det krävs ju ingenting ja. det, det kallas för minne mm. uh, om du liksom mm. har en genom och som är i princip att memorera den här sidan för exakt den här sidan kommer i proa och så gör du då och guess what, liksom du klarar av det men jag menar bara att ja. liksom inte äh, kan ju någon sätta dig i en bank och tvinga dig att bli exalterad över en viss kurs eller viss ämne eller sitt huvudämne eller whatever the fuck du studerar så att Nej. om du känner om du är helt lakonisk och helt apatisk till vad du studerar och vad du gör men mm. du ändå gör det där för att no, du det här är väl stäga åt till den, den framtid du vill ha eller kanske det hör till eller kanske du finnas sen ska man skola till av akademi för att du klarar gymnasiet eller någonting sånt. Så ja. Så då sitter du ju bara där att då mm. det där är ju bara igen ett nödvändigt ont. Alltså de människorna kunde göra mycket mer nytta och välja liksom, en lägre utbildning och liksom, gå direkt in i arbetsmarknaden och kanske liksom, börja tjäna pengar och liksom, bidra till resten av samhället på, liksom, på ett handgripligt sätt alltså, Handgripligt sätt ska de bli rånare <laughs> alltså, De kan bli, bli rörmokare, de kan bli mekaniker de kan bli liksom, allt möjligt annat men, om man men, faktiskt men, där också. någonting Liksom, om man måste faktiskt kunna sitt arbete. Du kan inte vara bilmekaniker och du och liksom bli utbildad till bilmekaniker och inte kunna ditt arbete. var för det första som händer när du får en bil framför det att hej, kan du skilja karburator liksom, på den här? Nej, hey, men, kick. Ja, men men, å andra sidan... men, men, det, men det gäller ju de flesta utbildningar. Jo, men hej, hej, men i men det, men det fin, alltså, finns det ingen. finns det någon utbildning för att bli bilmekaniker? Alltså, här har ju lärt dig. Jo, visst finns det. Du har lärt dig att vara bilmekaniker. Du, du, du får, det. Du, du, du får det du inte en yrkesskola. Blir du ju bilmekaniker, får du ju ett diplom där det står att just är nu bilmekaniker. Alltså, du har ju läst då, är det. Men, åtminstone har du linjer som heter Du går billinjen. Jo, men då lär du dig. Med fokus på. Jag menar, då, jo, men jag menar liksom, du, du, du blir ju inte. aldrig till exempel på samma sätt som att inte går det att utbilda dig till cykelreparatör utan Det blir du... man också i Danmark Ja men för fuck like, liksom, ja, De, de lever ju ut parodin då i Danmark alltså, Jag menar, liksom what's next bicycle repairman Alltså det är som <laughs> alltså, Jag menar, du i vanliga fall så far du till någon sån där skola och så lär du dig typ Mekanik eller liksom Någon mm. fucking teknik Eller du blir liksom uh, Jutare Eller någonting Men att den här utbildningen ja. är nästan så bred Att visst kan du bli bilmekaniker Efter att du har läst motorik Eller någonting annat sådant här väldigt brett ämne Men på samma ja. sätt som du blir bilmekaniker Så skulle du lika gärna dock kunna bli Att du skulle bygga motorer Eller att du skulle kunna stå och ett så här rörligt band om de nu ens finns mer, det är väl inte 70-tal längre uh, men liksom, jag bara jag säga, säga liksom är ja, men många utbildningar är ju väldigt breda nu för tiden att nästan varenda liksom, du kan ha den skittigaste liksom, jag ska bli dagmamma utbildningen och så är du också på något ja. vis berättigad till att bli kock och pilot och liksom allting för de här utbildningarna som så bräda av den här specialiseringen far ja. för om det skulle finnas exakt som sådär ja men jag vill bli servitör, jag vill bära tallrikar och jag vill hålla drinkarna, jag vill inte spilla dem jag vill servera, så inte finns det ju en sån utbildning utan du blir ju vad heter det um, någon Eller, restaurang jag, och ja, restaurang Resten om någonting helt annat. Nej, ursäkta. Fel. Äh, jag vet inte om det finns ett sånt ord. Oj nej, fuck this. Oj nej, jag måste gå tillbaka och studera mer. Ja. Ja. ja. Men men jag bara säger, att liksom du, vi har ju som så breda utbildningar, så att värdet mm. i utbildningarna i dagens samhälle så definieras ju egentligen på något vis av din anställningskraft. Att Mm. Till exempel, nu kan jag bra söka ett jobb som mekaniker. Och att finns det någon annan lämplig för jobbet så antar jag kan få det om jag först går någon lärling och bygger tillräckligt mycket shit och sådär. Men om det kommer någon som har studerat typ motorik eller liksom transformers, biologi eller någonting så då är det ju mer sannolikt att de får det. Ja. Men det bara säga som så fint ut att jaha, ja men... Du har, du har studerat i kock i 4 år Ja men sure, no, men det är säkert en fördel Om no, man står här och säljer Samsung-telefoner I några år ska vi säga som händer Ja yeah. Visst ni annars att det är bara Det här, det här är statistik det var, det var någon som kollade Det var väl Nu minns jag faktiskt inte om det var 10% Eller 30% Vi säger att det var 10% för låta mig dramatiskt Visst det är det bara 10% Av alla i Finland som sysslar med det som de ursprungligen är utbildade till. Jag låter inte alls omöjligt, nej. Jag tycker det lät lite. Ja, jag tycker, att det, jag tycker att det låter som en för, förvånansvärt liten andel. Mm. No, jag tänker ja, som liksom på alla... Jo, men jag tycker det är som så mycket specialiserade människor. Så, men kan det ju typ bara... Jag, jag förstår, du kan inte vara kirurg... Utan att uh, studera liksom specialisera medicin och sånt. Och sådär. Men, men jag tänker liksom på lärare. Jag tänker på mm. börsa och för och sådär. Men jag undrar om konkret utbildning. Jag undrar om de där siffrorna kan stämma. För det låter som sagt. Man måste ju men... man måste, man måste, man måste nog titta på att hur, vad har frågeställningen varit där. Mm. För, men men om, om, vi, om vi går lite tillbaka tycker jag att en, en sak där är att när jag Nämnde det här om att man har det individuella värdet av mm. en utbildning. Så det kommer ju från det att det att du har en utbildning i sig, den där utbildningen garanterar inte ett värde för dig utan det är ju vad du gör med den. Mm. Och där, där tänker jag att då, så att säga. Det som skivjar agnarna från VT Är ju men, det här men Vad det är ju, gör man med men, den utbildningen men. men det är ju lite en halsaning Därför att om du är utbildad I När vi, när vi tar ett exempel som slår hem Om du är utbildad psykolog ja. äh, Men Du arbetar resten av ditt liv På ett bibliotek Så, så där är det ju ja. många som kommer och säger att säga att ja men då först du En, en sån utbildning på det Mm. Eller, uh, eller om du är utbildad uh, Blir du väl bibliotekarie Men vad blir du? Fan uh, no, alltså utbildning Så lär ska mm. nog finnas Nej men du blir ju liksom Jag känner ju Folsomagot-utbildningen Man blir ju sortera böcker Bög Uh, alltså du, du, lär dig liksom, du lär dig liksom hur de här du decimal fungerar och du vet hur du som yeah. använder kataloger och vice. Alltså jag mm, för, för annars din utbildning, Okej, okay, kan du sitta på den här stolen? Ja, kan du ta den här boken? Ja. Kan du föra över den här randen som säger bip? Nej. Okej, okay, nu måste, <laughs> du måste du måste nog praktisera lite. Okej. Okay. Mm. nu är du Så ja. Jag tror det är en av, alltså, det, man så Sådär sa du tar, så är det just bibliokaniker. Biblio mm. Nej, det sa jag inte. Shut the fuck up. Nej, men mm. <laughs> ja, alltså, det jag, det jag tänkte tänkt säga var liksom jag, jag minns vad jag, tänkt, jag, det ja, alltså, jag När man nu talar om det här med att värde i utbildningen så ska man också skilja på vem man talar till. Är det till samhället eller till personen som har tagit utbildningen Mm. Många, alltså vi, och vi värdesätter ju det på andra sätt Några människor tycker att jag ska bidra till samhället lol. De flesta ja. tänker jag Tänker på sig själv och tänker Vad kan jag få ut av det här? Kan ni få ja. mer fyrka? Jo, men samhället har ju ändå Utöver ändå en press på individer Som utbildar sig För om jag säger att här är en person som saknar utbildning Men som är Som verkställande chef på det här fraktföretaget som har kontakter med massa länder och den här personen är jättekompetenta talar hålla flera språk, jättebra att handhålla det men har ingen utbildning, har en gymnasieutbildning Ja yeah. Så är eh, första reaktionen att ni är lite imponerade eller är ni som lite fittiga att vi fick inte någon som har utbildade? det den? Ja, jag skulle själv vara imponerad över det. Jag tycker att det borde finnas mer plats för att folk som har den reella kompetensen kan mm. få arbete istället för att man stirrar sig blind på att, men, har du gått tre år på lantmätaskolan för att lära dig att mm. Men det är ju en väldigt realistiskt ja. perspektiv. Ja. Men å andra sidan... Det men, ja, men mm. jag, jag, jag, jag Personligen håller jag med mm. att det är, man skulle reagera med det här att Ja, men, om ni men om ni själva sökt mm. den positionen, då skulle ni nog bli fittiga Då skulle den nog kännas som att jag här var ditt ja. diplom. Då. Mm. Ja. Jo, så. För, för alltså för finns det ett formellt krav på en, en viss utbildningsbakgrund. Jo, en viss men, den, men, den personen, då... men den här personen måste ju många gånger om måste demonstrerat sin kompetens. Mm. Ja. Så, så, men annars kan han ju inte ha hamnat, eller kanske han ska hamna, vem vet med nepotismen som ja. rådar. Men, men att. Jag menar, man kan ju inte på något vis komma till en sån position och få som så här uppdrag efter uppdrag om man är inkompetent. Ja, <laughs> in before nepotism. Men, det som... Men mot kontrasten här, om, ja. om ni har en utbildad barnläkare mm. som har spenderat som sina liksom 40 år innan pensionen med att sitta i ett rum och snida liksom erotiska figurer som har sex i trä. Så då är ju i alla fall min reaktion att liksom, what the fuck? Liksom, varför gör du det? Ska inte du utföra I don't know hela barn eller någonting? Ja. Ja. Ja, ja. ja alltså i, i högsta grad. Alltså det, ja, så Som det beskrivs man... så låter det ju som ett misslyckande. Jo, jo. Den, den, men... den har inte... Men medans, min, min point är ju där att samhället utöver ändå en press. Därför att i det ena mm. fallet så kan samhället säga att det är en framgångshistoria att oj vad bra han lyckades. Men mm. han har ju nog ändå inte en utbildning. Och i det andra mm. fallet så är det han har en utbildning. Varför sitter han och liksom snida stora kukar? Det är för att du har betalat för hans utbildning. Det är, det är därför. Det är, folk ser ju annorlunda på det i USA. Mm. Men ja. gör, gör de det faktiskt. För ja, det, det, så att säga, ja, det är ju nog inte universellt det kommer, det där att den här synen alltså, är så annorlunda. Där. Alltså det kommer igen på hur, hur du, liksom, hur, vilken politisk riktning du har. Alltså. Jag kan tänka ja. mig att många socialister tycker att, eller mer vänsterorienterade tycker att det är verkligen dumt att läkaren som du säger sitter och, i det där rummet i 40 år och inte utnyttjar sin kompetens. Medan alltså, liksom, Folk mer på som är lite mer Liberala tänker att ja, det är ju hans egna business. Om man har betalat ja. för utmaningen, så får man ju fan göra vad nu, man vill. Med nu vill jag inte det. kasta med siffror på här. För att igen har jag inte statistiken framför för mig. Vilket jag borde ha någon gång. För att fuckat. Uh, men um, det var ju någon som sa. Ja, okay. ja, ja, ja, Anonyma källor, du vet hur vi ställer oss till dem <laughs> no, men Min pappa som arbetar för Gud så sa att, Ja men Vito, liksom, jag, jag läser jättemycket Jag kan inte komma ihåg Vitto Allt jag läser och alla referenser Hur skulle det vara om du skulle komma ihåg en enda referens Hur skulle vara om du, min, kok, <laughs> du jag, var, alltså, min Ja men, men Det var någon <laughs> Som ja. sa här om året att Uh, om man, om man skulle ta typ om man ska göra ett kollektivt beslut men liksom dela yeah. upp det som stäga man hade som en plan färdig redan innan man gjorde. Men att om mm. vi säger att det ska komma en situation där man som helt som liksom, görbart ska kunna avskäda all vad de kallar som middle management. Mm. Ja. Uh, så här, alla administratörer, alla direktörer, alla som här som handhåller i ett land. Mm om man skulle kunna avskära dem alla. Och sen så skulle man. Ha. Utarbeta liksom. Vem som är mest kapabel för de här positionerna. Igen. inom företag och utomföretag. Så man skulle som. Utbildning. Arbetserfarenhet. Man skulle helt idealiskt hitta den bästa kandidaten. För just de här fyllda positionerna. Ja. Så. Så menar de att. Produktiviteten i det samhället. skulle öka med typ. 3000 procent mm. plus att um, no, det skulle ju automatiskt generera mycket mer rörlig inkomst för landet ja. och det är ju inte egentligen så så förvånande det är ju liksom det är ju, hela idén med kommunism är ju liksom point, att det ska fungera så och men i praktiken så när man har fria individer som vill göra fria val så blir det ineffektivt den anledningen att mm. kommunismen inte fungerar att vardagsmänniskan klarar inte av att de kanske måste arbeta lite, lite mer än grannen en dag i veckan ja precis like so. för det mm. yeah, ja, Men man, man kan inte man kan inte relatera till ett problem innan man själv har det så där får mänskligheten mm. att stampa på stället det är det. Det är det. tack och lov för att ja, ja. Tack och lov för att vi inte alltid har det. Men å andra sidan, vi, vi lär nu 2017. Varför behöver man lära sig någonting egentligen? Men allting står vitt på Wikipedia Ja, men alltså, i praktiken ja. Eller i många tillfällen ja. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort ett eller annat med min bil. Eller fixat på, fixa på min dator. Det var jag. Det är bra. Mm. Ja, jag Aha, ljud. Allt tyst. Ja, alltså, jag, jag vet inte hur många gånger jag har tittat på någonting på, på Youtube eller Wikipedia eller yeah. vilken som helst sida. När jag skulle göra någonting på min bil eller göra någonting med Windows 10 som jag inte fattade hur man skulle göra det. Eller titta vad jag skulle, ja, hur jag skulle göra en tårta. Ja. Liksom. Liksom, ja. allt, man kan ju hitta allt möjligt. Uh, väldigt komplexa saker. Uh, väldigt farliga ja. saker. Um, ja. inte, inte alltid. Liksom en... ja, men det finns videor på YouTube om hur man gör bomber. Det finns ja, videor på ja. YouTube hur man faktiskt gör trattyl. Ja, uh, ja, det ja. vetenskapliga namnet för det inte. Men några gånger så är det ju liksom det här det är det där kaos som är lite svårt att alla uh, instruktioner är inte lika bra som andra. Och där tänker jag man kommer in på det här: Vad utbildning då kan bidra med i denna internettidsålder mm. den här källkritiken. Förståelse för det där att faktiskt kunna gå igenom och, och bedöma det där: att, okay, att vad av det här allt jag kan läsa. All den här informationen som finns här framför mig direkt. Vilken är det som är rätt? Men det där är ju liksom det att till exempel, vad vet ni två om att sy? Väliktigt. Jag vet ingenting om att sy. Ja, väldigt lite. Men om vi säger att framför oss så hade ni en bok som heter Lär dig att trockla. Och så har du liksom fem videor på Youtube. Och en länk på Wikipedia. Ja. Hur vitt då ska liksom ni fatta vilken som har den bästa infon? Um, för, så, jag menar, eftersom ni har genomgått det vanliga skolsystemet i Finland och lite med det till. Så ska ni förmodligen sluta till att ah, boken är den som har högst som så här utbildningsvärde. Varför det? För att den har genomgått flera... Kontroll uh, Moment uh, Den har läst igenom Av någon redaktör uh, Och liksom Den har klarat sig hela processen igenom Till att den faktiskt blev printad Och den blev sålt I nog mängder till att liksom, folk faktiskt Vill ha den uh, Och den har kanske också blivit recenserad Av någon uh, Det kanske är någon riktig superdukt mm. Skrivningen liksom det, det finns ju många Liksom, uh, liksom av de här, här Tecknena samman Som kan ge en kvalitet i den Att man vill ha den för att liksom, Det är någon kändis, någon duktig som har gjort det Men så det vet jag. ju inte, inte du om Silvi det... Hilvi är bra att tråkla eller inte <laughs> Nej men så går jag ju på internet Och tittar vad recessionerna säger på Amazon Eller vad säger på Saxo eller alla andra så, Ja men ja. Men, du, men du vet henne inte Nej, och, och, och det är ju liksom jag menar, John Cleese sa det bäst Om du är absolut jättedålig Helt värdelös på någonting mm. Så saknar du samtidigt förmågan Att äta exakt hur dålig du är på någonting Ja, ja Det enda sättet du kan väta hur dålig du är på någonting Är att vara ganska bra på det du gör Ja Men, ja. men för att gå tillbaka till det här Bok- och videoexemplen mm. Det som, bok, böcker, som den Boken, de här videorna har Uh, som skillar dem, är att boken så måste ha ett visst utbildningsvärde. Därför att om du har en bok som heter Hur man fucking trocklar, komma bitch, så då måste det finnas ett utbildningsvärde där. Och det här ja. utbildningsvärdet då så måste ha gått genom liksom, de här kritiska utvärderingar som du nämnde. Eller inte, vem vet. Uh, samma sak gäller sant på videon, men en video på internet, eller en artikel på på internet behöver inte även visa ett utbildningsvärde, det måste bara ha ett underhållningsvärde mm. uh, det, det, med det sagt så kan det ju nog, finns det ju nog böcker som bara skriver liksom av ren underhållning men att, jag menar mm. uh, de är inte lika bara av sin natur så måste ju internet som centrera kring den här mångfalden och liksom det här idéutbytet att den kan som inte köra fast i alla petitesser om korrekthet och så här. Mm. Så att på något vis är Precis. ju så att all information på internet är ju lättillgänglig, snabb ja. och konsumerbar. Det är ju som chipset. Ja. Men böcker och liksom så här formell utbildning måste ju just vara som så här lite mer komplicerad. Och liksom den här går med måltiden om man vill. Så därför är det ju ganska lätt på något vis som en person som har ändå genomgått en konventionell utbildning att sätta med värde vid just böcker eller som så här formell, formella källor till utbildning. Därför att man känner ändå att ja, men, de här har den här uh, genomskinligheten som till exempel Wikipedia-artiklar eller youtube videor kan ha. Även om de på många gånger är mycket lättare att ta till sig ger en mycket bättre första hand och i vissa mm. fall faktiskt praktiskt visar att så här ska du göra. Istället för att du måste knagga igenom 30 sidor. Bara för att få en introduktion. Men när min fru Precis. lärde sig att, att uh, virka. virka. Mm. Mm. Uh, så det blev ju på det sättet att hon, hon fick låna en bok från sin mor som virkar. Och så tittade hon uh, delar som hon inte kunde förstå från boken. På Youtube-video. Så det blev ju en liksom ja bägge delarna förstärkte varandra. Hon lärde mm. sig att virka efter ja. det och när hon liksom hade kommit igång med det så hade hon lyckligtvis sin mor som kunde också svara på några frågor och så vidare. och så vidare. Så vidare. Liksom man, man kan lära sig många saker. Jag tror en av problemen bara med internet är när, när vi ska lära oss någonting otroligt komplext eh, som exempelvis eh, Ja, jag, jag vet inte om jag skulle lita på en, en psykolog som bara läst allt på internet. Liksom, eller bara läst allt i böckerna. Mm. Uh, jag vet mm. inte varför för att det finns ju egentligen liksom. Uh, alltså det, eller jo, jag. jag nu försvann. försvann det. Där. Nu försvann jag. Ja, men vi har vi hör en slut av den där ja, här meningen jag tror jag. Ja, för att jag själv har genomgått en normal utbildning så sätter jag mer värde på att en person som har fått en utbildning är mer kompetent än en person som har läst allt på internet. Även om det i några tillfällen kanske inte alls är så. Men det är ju lite det här att till exempel, varför... Så fästar vi oss ofta Eller vi ofta mer om karaktärer I en bok än säg en tv-serie mm. vi ser på nätet. Varför är John Snow en mycket mer mångfacetterad Karaktär i böckerna Av George R. R. Martin än i tv-serien no, men Därför att vi har haft Sidor upp och sidor när mm. Det finns bara en mer mångfald Av material kring Karaktären i bok bokform Men samtidigt mm. då så ger böckerna En bättre chans att att förklara inre monologer, twister, um, som så här, är, eller som, som så här, media, in, eller som film och TV, videor, inte riktigt ja. kan komprimera på samma sätt utan att det, man skulle som måste ungefär ha Shakespeare-monologer och liksom så här. Alltså, det skulle bara bli klantigt. Ja. Um, men att det är ju det som böcker gör, eller som så här formell litteratur om man gäller som utbildning gör att de kan ju ofta förklara teorier och tankesätt bakom till exempel mm. om du nu om du lär dig att virka så kanske det finns en rörelse där du ska hoppa upp och liksom sticka i arsla och skrika mm. och om du gör det så då, bli, så då, då virkar du bäst det är som det här, det här, så här eliten gör men ja. sen i boken mm så läser du att det här är liksom kästen du måste göra för att bli kasatan för annars så förstör han det då av yrka på natten um, och att om du läser det här så då kanske du bara gör det men eftersom du inte vet varför du gör det så gör du det aldrig lika bra för det märker ju ingen sens om det märker sens um, mm. mm. men ja. så att, ja alltså allting nog kan du utbilda dig om internet men undrar om det inte på något vis dras inte gränserna egentligen vid väldigt praktiska saker? Ja, det, det, det gör det ju nog. Alltså, ähm, det, jag menar det här med när det kommer till komplexa teorier så, äh, eller, mm. så, så måste ju finnas någon form för liksom motspel. Jag tror att det är ytterst viktigt att det finns andra som man kan konversera med äh, visa sina teorier till äh, Få ett svar tillbaka Eller peer review som man kallar det mm. ja, alltså, det, det är ju där uh, Som Många av de här framsteg görs uh, I, i ja. sin egna utbildning Att någon annan kommer och säger åt dig Vet vad det där du, du, du tänker på nu Det låter lite märkligt Eller kanske du borde tänka om mm. Så att man inte sitter i sitt egna liksom, liten, liten ekolåda Och bara tror mm. att man är världens bäst på allt men det är ju ja. typ det exakt som forskare över hela världen gör så det är sin ja, lilla bubbla och liksom när någon ja. säger att du är inte bäst i dem ja, och så skriver de en artikel till där de dessutom på något vis slanderar den här personen som inte håller med dem ja. Då måste Jag måste säga men, att en fördel till liksom internet är ju att det ger ju alla en möjlighet liksom alla en möjlighet mm. att lära sig liksom att spela instrument eller lära sig ett nytt språk mm. eller eller fan för yeah. det skulle liksom att börja lära sig matematik eller att läsa i, mm. liksom, om de inte kan det. Mm. Men, mm. men där, där ska jag vilja uh, koppla till en, en dokumentär som uh, behandlar det här: uh, Utbildning i USA. <laughs> Harry Bitches of the Amazon. <laughs> <laughs> Precis. Uh, alltså, alltså, utbildningen i USA och uh, ett experiment som de gjorde men vilka de försökte få utbildningen ut till en större del av befolkningen. Och Det här gjordes genom att kurser uh, filmades och lades upp på uh, nätet. I princip så att, du, så att du, skulle, du skulle studera studera på, så att säga. Utan att behöva vara på plats. Du behöver ja. inte betala för att vara, vara där. Du behöver inte sitta i den där föreläsningssalen. Du mm. behöver inte sitta där i biblioteket. Och fap, göra det. Ja, precis. Ja. <håll> men, men det här ledde ju till att det, det fanns en mycket större drop-off från mm. de här, alla kurserna. Mm. När det gick via nätet. Uh, matematiken till exempel var en... Speciellt mm. den mer avancerade matematiken var ett prakt exempel på det här. Att när man saknar den här handledningen på plats. Och nu, jo, fapping handledning, ha, ha, ha, jo. Så... Usch! Icola! Alltid ska du ta ner nivån på programmet. Jo, det är ju därför jag är här. Ja. Ja, men faktiskt alltså, den här tanken att, att internet så att jag skulle kunna ersätta den traditionella utbildningen, eller det här att man faktiskt sitter där med andra personer och kan diskutera, kan utbyta de tankarna, kan faktiskt få den här direkta liksom kritiken och kanske det här ifrågasättande av möjliga tankefel man har. Och där kanske internet inte erbjuder det här, utan det mera kan erbjuda en bubbla åt dig. Mm. Just som det var tal om de här forskarna. Mm. Så kan ja, sitta men, i sina egna bubblor. Ja, vi diskuterar lite det här när vi diskuterar safe spaces för någon tid sedan. Att, jo. Att, jo. Jag menar, det är så lätt att hitta specialiserade forum och grupper på internet som alla håller med varandra. varann. Och att om, du söker, alltså, om du vill lära dig hur man... Äh, liksom bäst ge sig själv en chock men du vill göra det på väldigt specifikt sätt så kan du söka på väldigt specifika grejer så finns det säkert en grupp människor som säger att det, men exakt så här, exakt så här nej nej, jag ska du ja. bry dig det här och då har du redan din moralsupport, då kan du göra allt det här fel, som du innerst inne kanske vet är fel, liksom lite tväaktigt, men du gör det, därför att det finns, du har redan valt ett supportsystem du har skapat dig den här No, om vi kallar det då, akademiska säkerheten utan att det egentligen har gått igenom någon sån här något källor alls för att verifiera den här informationen och tänka till dig för då bestämde att det här yeah. är den bekräftelse du vill få mm. um, men, men men internet är ju bra på det visa att liksom, det finns ju ingen begränsning att du kan ju vara hur jävla dum som helst att jag menar en, en en kan som hittar en, en utbildningsvideo till hur man gör glas som råkar gå på exakt rätt agenter och landa på enter men, yeah. men i det verkliga livet så kan ju inte alla bli uh, exakt det de vill, för det finns ordförsäkningsvis nah. begränsningar om inte fysiska begränsningar som monetära begränsningar yeah. inte in får alla bli kirurg, inte får alla bli pilot, inte får alla bli polis men men sen så har vi frågan om rätt till utbildning. Mm. Att internet är bra på det viset att alla kan ju som ta till sig den information som finns där. Men ja. precis som det har varit många tusen år att har du inte rätt äh, credentials så är, så är informationens dörrar stängda för dig. Att alla har inte rätt i utbildning. Och äh, alla får inte studera exakt det de vill. Oavsett ja. vad jag skulle vilja säga om Finlands utbildningssystem. Ja. Det är tanken är att egentligen man skulle, i princip det här, man skulle borde ha kanske tillgång till att studera. Men sen om du faktiskt kommer in så är ju en annan sak. Jag jag, jag, no. jag, jag, jag, jag, På samma sätt som de föreslår om vården nu i den här reformen. Att det är ju den här tillgången till vård som är det viktiga att ha ja. du. Att har du tillgång till vård så är det ju bra, men om du sedan har råd att få den där vården så whoopsie daisy det är Ja, inte no, men det är inte snart ett problem viktigt. längre snart så finns det bara mm. vårdcentraler att få i Helsingfors med omnöjd Ja, precis Men, men, men, det här... men, men faktiskt ja mm. Stackars Thomas Ursäkta Thomas, ja, ursäkta, Thomas. Det, var... det är fint, jag har massor med sjukhus här i Danmark jag alltså, tror på något sätt att han har fallit någon sorts psykos för han, han talar om något såhär underliga så cykelmekaniker och, och han säger att det finns sjukhus i varje gathörn jag tycker jag ja, ja, ja, ja, ja är orolig över Thomas mentala hälsa Skola utan pengar håller inte länge Ja <laughs> är <coughs> yeah. yeah. alltså, pure gibberish Ja, jag yeah, yeah, liksom, what do you want from me trollalol bitch. Yeah. Mm. Jag, jag, tror, jag tror att Thomas vill, har ha säga någonting en längre så. Jo. Jag tror att vi ska låta honom. Ja, ja, okay. ja, ja, ja, ja, Thomas, vi ska Thomas vi ska till Stan så det får tala. Ja, nu det, får du tala. Du får börja tala när du vill. Vi ska inte störa tack, dig. Tack herr, när okay. så okay. Nikolai, ja, det. Nikolaj, nu, nu ska du inte tala om mer. Nej, det ska inte tala. Nu ska Thomas säga något. Aj, men det blir bra Ja, det blir jättebra till Kan vi nu ska Thomas ta. Den här rätten, att alla får studera vad de vill. Det är Thomas som talar nu bädan. Så jag håller med Nikolaj där, att det här att, och också dig Sami, att det här med att alla kan inte bli vad de vill. Alltså det kan ju inte. Alltså rätt praktiskt så kan det inte göra sig På något sätt um, Jag tycker att alldeles för många skor, Skolor är alldeles för Ja, uh, no, de är all, alldeles för liksom, lätta För folk att komma igenom Skatandes alltså, Alldeles för många matriculerar, Alldeles för många kommer in Alldeles för många klarar sig igenom pröven Alltså det. det Alltså utbildning... Bara för att specificera Talar de om att skolan tar in för många Eller talar de om att skolan Låter för många slippa igenom Som inte borde få slippa igenom Det är att den släpper igenom För många som inte borde slippa igenom Okej okay. Det, att, det att du kommer in i en utbildning Borde ju inte vara detsamma som att du blir färdig med utbildningen Som det nu verkar vara i dagens samhälle liksom. Men det är ju egentligen mm. två skilda problem Därför att tekniskt sett så kan nästan vem som helst komma in på en utbildning idag känns det som, därför att mm. så här fungerar i alla fall de flesta äh, akademiska vi säger akademiska utbildningar i Finland du gör ett, du gör ett äh, antagningsprov äh, eller ett inträdesförhör mm. uh, och sen väger det kanske lite ditt slut från gymnasiet och men om du har så ja. att du inte söker in uh, en massa andra. Om det är som typ, du har, du har tre andra krakor som söker in. Och du liksom ja. i princip bara liksom nåla fast, liksom marschbita på ditt anträde, in, intagningsförhär. Så, no, men om det inte finns någon annan och de har en kvota fylld, så då tar de väl in dig då. Och så, så sitter du där då, och liksom ja. drägglar på pulpeten Men ja, det är ju och det är ju, och, och det är ju en sak. Det är ju en sak därför att i, i det fallet, så är det ju som. Jag tycker ju, för att jag är elitist eller, Idag är jag inte elitist Jag är konformist men, men, mm, men, men för all del kom, kom, kom till den grönare sidan Haha, käla hatten att <laughs> det, jag, jag bara säger att liksom, Jag tycker att det borde finnas Någon sån här minivikvot. att liksom Till exempel att om du inte Kan svara på varenda frågan försöka Så typ automatiskt failar du eller någonting. Att då måste du som ha någon sån här baskunskap för att vitt och komma in på en akademisk utbildning, nästan vilken utbildning som helst, yeah. om du vill bli trädgårdsmästare och du är liksom och det står en nämn två blommor så är det bara en blomma som, men då får du inte komma liksom, mm. yeah. men, men å andra sidan liksom, det är ju en sak för att om de har typ tio platser varenda år yeah. och du söker in fem personer så de måste de ju nästan ta dem för att mm. annars måste de ju som Sluta uh, Men å andra sidan, om du då sitter där Och liksom Bara liksom rinner snor Ur alla hår Hår, hål, tror jag Jag vet inte, det rinner väl snor ur mm. hår Så och liksom, Du kan inte göra någonting Du förstår ingenting, du vill ingenting Och du kan ingenting yeah. no, men Då borde du ju aldrig, aldrig, aldrig få matrikulära Då kan ju inte någon mm. Som godtyckligt trycka ett examensbetyg i handen för dig säger, no, <laughs> Olas. utan då måste de ju liksom hålla kvar dig i liksom akademiskt fängelse tills ditt studiestöd upphör och du måste arbeta på McDonalds ja. resten aldrig tycker ja. jag men det är ju två mm. skilda problem för att liksom antagningen, jag kan inte säga jag tycker det borde finnas en minimi gräns, men just den här genomströmningen som Thomas nämnde så att, ja den är helt att liksom, mm. letting anyone true alla som kan liksom copy-pasta någon gammal avhandling som skrivs på 70-talet kommer genom alla utbildningar idag ja. Samtidigt, ja. samtidigt så måste jag säga det med att ta in folk, jag är själv en stor fan av att alla kan pröva att komma in till alla Ja, mm. det är alltså alltså, absolut, det jättebra absolut. Mm. Uh, men det är bara det att det, det borde ju vara formad till så att det där prov faktiskt reflekterar relevanta kunskaper. Inte bara, jaha, så du vill bli astronaut. No, men Hur bra är du till svenska? Vilken, liksom, här är ditt svenska prov. Mm, Okej, okay. ja. alltså, alltså systemet alltså, vad, meningen med utbildning, alltså vad, det, det är ju en, det, vad är meningen med den här utbildningen? Det är ju att få kompetenta arbetare Liksom, som hoppas jag åtminstone att det är pojten med utbildning att de är kompetenta i det de blir utbildade till men liksom, det, det gör vi ju inte nu alltså, vi får ju bara en massa folk med papper i hand på andra sidan liksom om du nu har sig en utbildning där de tar in 20 personer och 40 söker mm. yeah. och så säger vi av de 40 som söker så 10 är jättebra uh, 10 är dåliga 10 så totalt ointresserade av utbildningen men de är jättebra att skriva inträdesförhör mm. och sen har vi tio som är jätteentusiastiska men som liksom är lite dumma liksom de klarar inte av att liksom göra inträdesförhör så bra mm. no, men, de här som är jättebra kommer in de här som är jättedåliga kommer inte in mm. uh, och sen så kommer förmodligen med av de här som är bra att skriva inträdesförhör men totalt ointresserade att komma in och så de här som är jätteambitiösa ja. Som liksom faktiskt vill med din det, Så de får inte komma in mm. uh, Och då har vi det att no, Jag gör verkligen, jag var väldigt generös När jag tio av dem som sökte Jättebra men, att, mm. men, då, men då sitter du där med någon som ändå kom in Men som är totalt Ointresserad av det Som liksom couldn't give less of a fuck Om vad de studerar Men då är som min fråga Varför är du där då? Ja. Jag kan inte förstå, ja. jag, jag förstår att det är viss som så här, här har vi den här samhälleliga pressen igen att du kanske mm. inte ignorerar samhället vad gäller din utbildning. Mm. För att blotta tanken att någon skulle inte ha en utbildning så är som för anskrämlig för att existera. Um, men till exempel alla unga människor som liksom, just tar i uh, studenter eller någonting så det första jag säger när de frågar mig om råd och ni ska veta hur många som frågar mig om råd. Så det där jag brukar säga ta ett mellanår. Det önskar jag att jag ska ha gjort. För att man, man studerar så många år men man blir helt utbränd till sist. Man orkar som inte engagera sig vad det skulle vara världens bästa utbildning. Men jag bara tycker, jag förstår som inte hur folk gör sin inlärningsprocess på något vis. För att jag tänker som att nu hm, måste jag väl studera vidare då i guess, för annars... Får mamma liksom sykbryt Så, no men Okej, no men Jag har min tombola här så Okej, no men Tyska mm. Det är väl bra Liksom, i Berlin Ja, ah, jag kom in, oh, vad roligt, fuck it. Och så bestämmer de sig två Genom att om de är kvinnor Får man sådär skapa om de är män Så då blir det väl typ religion Om det är från som lite högre upp i Österbotten och någonting som har med ekonomi om du är ens nära en hanke. Alltså det, det, det låter ju bara som att det är ännu ett, liksom en institution för att alltså, precis som resten av samhället liksom, du ska bara komma in och ja, du ska ha den här utbildningen och så, så är du fullständig god medborgare som kan komma ut i samhället och göra det du ska om mamma och pappa säkert säger att du gör det. Att du kommer in i skolan. resten av samhället säkert säger att du kommer in i skolan. Ja, men, så är, mm. är, är det så för din skull? Det låter inte som det. Mm. Alltså, det Nej. låter inte som det är personens skull. Så där du säger att utbildning är ett kontrollsystem. Ja, alltså, om, om, folk, alltså, om folk gjorde som du sa och tog det där mellanår. Liksom den där pausen där. Och så fick de själv tänka att. Vad vill jag det här? Mm. Vad ska jag? Yeah. Så, så skulle jag ju kunna säga att, nej, att nej, men så har ju folk tagit det där ett helt fucking år och tänkt på det. Men om de bara fortsätter det i systemet för att, "I hey, well, you know, alltså, I'm in the coal mine now, might as well start digging. Alltså, så, yeah. Men problemet är ju att förväntningarna så reflekterar ju sällan verkligheten. Mm. Till exempel, mm. jag, hade, jag hade många val när jag, jag, jag studerade ett år. IT på engelska i Vasa Ja Det är helt bortkastat då um, Jag fick någon behörighet i elektroniska labb Vilket tydligen är en big deal Och så lärde mig första hjälpen Men annars är det som typ på engelska kurser Där folk har liksom The man has a red ball Can you say the red man that the ball has som så här, syntax, error, men okej okay, Yes, the man has så red ball And the ball yeah. also has the man Yes, look det the ball Men, men det som mm. men det var som på den nivån Och sen var det som så där supermatte Där det sa att jag och fem finländare Och liksom 40-50 kineser och araber Som räknar med tecken jag aldrig har sett i mitt liv mm. um, Och sen nästa år Så sökte jag som in Och jag kom som In på någon, liksom, någon jävla filmskola Någon jävla teaterskola Och sen så, Akademi, men det är väl häftigt. Jag är bra på engelska tycker jag. No, ja. Det var säkert alla andra som är jättebra på engelska. Där måste ju vara jättekivad vara. Mm. <laughs> Pasförla efter. Det, det som, ja. Alltså, det reflekterar inte alls verkligheten. Det var helt alltså så här ja. utbildning. Att det, var nog, det, som, det, var, det var säkert hög nivå, prestige. Men att, alltså, jag kan ärligt säga med någonting nytt så jag kom dit. Som jag lär mig mer språkhistoriskt Men ingenting jag kunde slå upp i en bok själv liksom. Att Det är som, som Jättebortkastad tid av meningslösa Och att Inte vet jag det Och inte vet någon där som just har gått ut gymnasiet De, de tänker alla att liksom att, jamen, Jag är jätteintresserad av att Rykta hästar Jag ska far till rykta skolan, Så kommer de dit och det första de säger att Okej, okay, men här har du liksom matte Börja räkna äh, Vad? What? What horses? What the fuck? Mm. Så det är som, Det är väldigt, tycker jag, dålig som bild. De försöker bara visa hur Awesome Campus är och liksom sådana här saker. Men de, det skulle vara någon konkret så här det här vitt du gör vi på den här utbildningen. Det här är vad du kommer att göra every day. Och de och läs så att man liksom catcher in the rye, eller du kommer att sitta och räkna mm. differentialkalkyler, du kommer att sitta och läsa Freud att liksom, för då får du ändå någon sånne tanke, men vill jag göra det här om du då tar ett ja. mellanår då kan du göra den här researchen då kan du titta på den här kurslitteraturen lite, då kan du höra med folk som redan studerar, mm. men om din mamma då står i andra rum och liksom gör sin bästa NAS skol. <skratt> ja, du måste liksom fan nu, eller så liksom, yeah. får du inte spela av med. Så, mm. Då har du ett val, men, men jag får väl då. Att, yeah. För vad ska du göra? Mm. Men det skulle mm. vara så lätt att du tog ett ordning typer av bara arbeta och liksom tjänade lite pengar och som växt som människa. Det tycker jag som ja. låter som en riktigt bra idé. Det finns ju en liten parentes för just finländska män, och det är ju det att det är ju ungefär, det här sker i alla fart i militärn. Mm, om, du inte, om du inte Dubbelmedborgare och svenska, Haha då tar det meningslöst Ås i Vasa och studerar IT på engelska Haha, what a nerd men, men jag är inte säker på att ja. det liksom ändå Fungerar som det för att det fungerar som en paus Ja men det är bara Ännu mm. ett kontrollsystem du kommer ja, in i alltså. För du kom Ja för då Armen är men, en institution som ja, tar hand om dina må, behov, så du ändå behöver tänka själv Ja, men ja. Där, där många människor ska lära sig saker som de absolut inte vill lära sig av personer som mm. absolut hatar. De vill inte vara där. Liksom, det är, alltså, för många människor så är det fullständigt samma på en skola som de hatar. Alltså, no, de jag har lärare, hört du vara aktiv. Alltså, jag har hört tvärtom. Jag har hört många människor säga att de var jättelyktiga i militären. Ja men det var jag också, alltså mm. jag säger inte att det, det inte kan vara riktigt ja, men du bra Men är ju där så. en Vitto ja, ja. Uh, <laughs> Så jag säger inte att det, det kan vara riktigt bra, det är absolut inte Men jag säger bara att den, det är liksom, den, den, den, den har både och, alltså den fungerar både och Den fungerar också som en liksom, ännu en, en, en liksom spik i kistan för att nå no, vitt, alltså ja ja ja Mm. Andra Men det är studier. jätteskönt Det är jätteskönt när någon säger Gå hit, gör det Nu får du mat, nu får du sova Nu ska du göra det och För då har du friheten att de är oh, ja, ja. Under your breath, jävla homo mm. Men sist och slutligen När är du lyckligast? Så att det, det som är tungt är att tänka själv Och liksom utvärdera sin tillvaro Och liksom komma fram till att This is shit och du måste göra en ändring Det är jobbigt mm. mm. Ja, så ja. Men, men som så, så menar de man egentligen kan tänka sig det där. No, kanske inte så långt som att ignorance is bliss Men så att säga Det där att uh, no. ju mer du, du leds Ju mera handledning Desto gladare är du Fapp, fapp, fapp, fapp, fapp. <laughs> no, men, men, I relation till den här diskussionen Så tror jag det betyder ja. bara att Jag tror många skippar det här steget. Många är liksom sådär, ja men nu får jag rött röt, till det röt, röt, tyska Och så får de är faktiskt. Men de gör inte den här kritiska utvärderingen Utan när de kommer till kritan så är det som att Nuh. Jag fortsätter väl då. Och så studerar de färdig. Och så är de visslyckade ja. och så tar de någon position och så får de inte alls någon tysk lära position och så börjar de arbeta i ett kök och så blir de sakta men säkert kock istället och så är som cirka sluten om min statistik stämmer att vi och ingen arbetar med det de är utbildade till. Ja. Men jag menar för jag tror för de flesta kär in den här kritiska utvärderingen. Just det här att man stannar en dag och liksom vaa wow, Fitt att hålla på med. Mm. Att den här frustrationen kommer. Men, all, men jag tror nog många är så nära som att men, det är lika bra att göra det färdigt nu för annars så håller kärringen aldrig haft käften. Och liksom, eller så har jag slösat var två år och det är ett totalt misslyckande. Och, ja. Men det är okej. Okay. Man får byta utbildning. Säger ja, alltså, staten. Absolut. Staten bryr inte sig. De, inte det, staten, staten har ju försökt göra sitt bästa för att uh, stoppa det här. Ja, att i princip ska du vara inklämd i den där formen från första början Eller är... ska du ha allt det då du började i gymnasiet? Men jag förvånar att inte så har utfärdat en fett Vad mot liksom fucking utbildning totalt att, <laughs> ja, alltså det är... Kanske, kanske det, det är ett ämne för ett annat avsnitt möjligen Ja, <laughs> men, men, men, gå upp vända. och bö, böla ut i, i rasisttonet att det är, det är dags ja. Ja, nu, nu ska vi hålla det här fokuserat ja. här. Men, men faktiskt Jag, jag tycker att parallellen är... var ganska bra Nej, nej, jo är fit, alltid... <laughs> Jag vill ha beröm Jag vill ha beröm nu -svitt. Ja, yay, applåder Ja, men, men, det, men det är ja, men, ja, ja, men... Jo, det jag utbilder. Ja, det the sound of education. Ja, ja. Men, det, men det är faktiskt sant att du säger: liksom, äh, alltså, det är ju inte lycka åt dem att gå in i den här utbildningen som de absolut inte vill göra. Och så kommer ut på den andra sidan börjat arbeta som de absolut inte vet ens någonting om för att skolan har inte gjort dem färdiga till det. På något sätt Och så bara de arbeta Så arbetar de där tills de är liksom vitt Och liksom men Vi hatar det där satan Alltså, mm. så, alltså Typiskt så kan de så, som du, alltså, De hatar det så mycket Ja, ja. ja men du har ju just fingret på den finländs-svenska pulsen av hela utbildning. För det här är ju som liksom det, det, liksom, det är ju det där liksom, Du börjar arbeta med någonting men liksom yeah. sen som en liksom rabiesgalen hund så släpper du inte checken om det är du kvävs av ditt, liksom, dina egna spyar. Så, liksom, jag vet, jag liksom vem är mästaren av av analogier? Men <laughs> oh God, det är liksom allt för Men, men det, jag säger ju inte att liksom, det, det behöver inte ha någonting att göra med att, att ignorance is bliss. Det tycker jag inte. Alltså, jag tycker att um... Att i många tillfällen så betyder det bara att du, du, som att du har använt din tid på någonting som du egentligen inte tycker om. Det, jag tror en del av lyckan kommer där att du har liksom du har gått in på något arbete så tycker att det var ganska kivad det här, jag ska fortsätta med det. Och så omställer du ditt liv till det mm. och växer upp lite som en människa och liksom börjar tänka självständigt för en gångs skull fast det men, kanske du tänker att no, kanske jag ska ta en utbildning nu liksom. nu när jag är 30 år gammal och liksom faktiskt vet vad jag vill men, du men, inte, men, du om... men det där där är ju också individuella skillnader igen. Absolut absolut. Alltså några men för det man de vill liksom, från första jo, början. Jo. jo och jag, jag tycker man absolut den där så att, säga, att i något skede titta kritiskt på det där att vad är det jag vill. Mm. Så jo det det är ju absolut. Det, det är absolut väldigt viktigt, men jag tänkte med den här, att hur kopplar det här ihop med liksom lycka och utbildning? No, jag tänker alltså, med liksom att, för det är ju väldigt många som för att, vi talar om utbildning än ett kontrollsystem, yeah. och det är ju på viss vis, yeah. jag menar, vad är liksom högstadie och lagstadie det är liksom ett princip att dagis för liksom lite större barn att jag menar mm. utbildning är Definitivt inte i fronten där, Utan det är ju något att låsa in Alla liksom tonåringar Så att de inte liksom Boltar varandra på gatorna ja. Men liksom hur mycket lycka Sänker utbildning Nå, Det finns ju en hel del människor som finner stor lycka I att vara införliver i ett system Ett system som bevisligen mm. Funkar och skänker Kanske inte nödvändigtvis då Fullkomliga och oklanderlig lycka Men som i alla fall skänker en Alltså det finns bevisliga system att Det här funkar, det ger en viss mängd uh, Ekonomisk trygghet Det ger en viss samhörighet Att ja. du har dina sitsar Och du har dina institutioner Och du har liksom Din garanterade månadslön och du, du, Det finns bara som så här Beprövade vägar att gå Att vara ja. rebellen då Och liksom ta den här alternativa vägen Eller någonting så kaotiskt Som att byta utbildning eller vidare specialisera dig Nå, enligt vår rådande ger äring så är det ju någonting av ond som borde bekämpas men på en individuell nivå när man säger liksom på något vis individen mot världen som söker utbildning yep. jag tror bara att den här klassiska tanken att utbildning äh, är den här processen du gör för att liksom vidga ditt sinne, att liksom ta in all kunskap du bara kan som växa mentalt att, att kunna kärskåda världen intellektuellt och använda sen din, din, din växande kompetens för att hjälpa mänskligheten, berika den eller i vissa fall styra den i en bättre riktning, den har som gått förlorad därför att utbildning har bara blivit ännu ett av de här kontrollsystemen så vi måste gå igenom som håller oss lugna Som hindrar oss från att rebellera Mot staten eller mot Bara processen av att vara människa Och fungera För inte det är någonting som säger Att du är lycklig när du har din Magistersexamen Och inte det är någon som säger att Personen som avgår med ett högstadiebetyg Och sen uh, börjar arbeta I en verkstad resten av livet Inte det är någonting som säger att han eller hon Inte är lyckligare än Nej. Någon superforskare med dubbel doktor nej. doktorgrader och liksom en garanterad professur överallt. Nej, nej, inte det är någonting som säger det på en på individuell basis. Men jag tänkte att om uh, jag skulle hänvisa till Göteborgs universitet som hade gjort, var det 2010, 2011 och 2012, hade de gjort, uh, såhär, liksom gått igenom uh, olika folkgrupper i, som befinner sig inom arbetslivet och, och då sit där att fråga dem att vad ser de att är värdet med en högre utbildning mm. och och vad ser de att de får för sorts avkastning vad no fick de för svar? Eh, mera pengar, mera pengar. <laughs> ja. no. no, Alla se... har <laughs> no. de att 2012 så var är... det Lyssna nu! <laughs> sa, nej, jag. Börja... <laughs> Mamma mia! Mamma mia, psykologen började tala filosofi. <laughs> <No>. <laughs> <laughs> Ja, just så. Det är Nikolaj som pratar nu. Som ja, artist. tack. Lyssna nu. Lyssna på min röst. Mm. Alltså, Hej, Tony! Kom här! Åh, varken koka spanja, flicka! <laughs> <laughs> Psykologen har beställt en, mass, en diagnos med massor av kontrollfunktion. <laughs> Åh, uh, om oh, jag så många tankar. Alltså, är så trött att jag skulle vara den här bilden. Då Jag inte runka han, runka med mig. <laughs> <laughs> Vill du vi ska ja. ta sången eller är det okej? <laughs> <laughs> <går> Nå, no, ta sång igen ah, no. go for it Ja Kanske inte Åh, en sån natt En sån underbar natt Att missanpassa Sin utbildning ja. Se vilken syn Alla akademiker som spyr Ingen får ja. något arbete Längre <laughs> Ja. Tack ska du ha till och, ja. och alla sannfin med Att riva vårt samhälle ner i det djupaste fattigdom Och en sån natt, en sån natt, Att hänga från loftet i ett rep Man hängde sig på slutet, ja. det är därför det, ja. det är därför det ja. rollen Ja, och, och, nu, och nu för att då lite beskriva den här situationen Så för de som inte oh ser över, mm. över webcam Så, mm. så dansar Sami här samtidigt då runt naken här i studion det Medan det. han sjöng det här ja. för han är vad vi kallar för en method actor Ja, liksom dicks out for me Ja, precis Nästa harram en mitt Inte köta <skjuta> gorilla. Klicka på Då skulle det vara <laughs> vi redan bestämmer nästa veckas program. När det sporar ur. <laughs> ja. Utbildning, ja. Så här går det med högutbildning. Ja. Jo, jo, här hör ni. Mm. Här hör ni precis. Men vad kom de fram till? Tycker jag, jag tycker jag någonstans. Ja, det de... jag vet, jag tror att jag tror att den nu den grejen får redan. Ja, ja. Men non-stop alltså, jag... nå stilla så hör jag dekanus grata, men, ja. ja. men, ja. ja. men Men vad kom de fram till i Göteborg då? Ja, vad gjorde de då? Eh, ja. det är som ni sa att 60 procent, eller alltså 6 av 10 personer anser att högre utbildning är lönsamt mm. för dem mm. uh, och man hade kunnat se en, som sa, en 4 procents sänkning i det här jämfört med 2010 så att det är i princip ganska litet en liten ändring där men kan det vara tecken på en ny trend vem vet uh, annars så sa det att uh, behovet av den högre utbildningen för att specifikt nå framgång mm. var dock lägre. Fyra av tio okay. personer mm. ansåg mm. att det faktiskt behövdes för att nå framgång. Mm. Sen såg man också skillnader där i att säga arbetar- och jordbrukarfamiljer var mer skeptiska till mm. lönsamheten och nödvändigheten av, av så att säga, högre utbildning. Medan, medan då de som jobbade som tjänstemän eller som då själva liksom hade högre utbildning så var ju kanske klart mer positivt inställda till det här. Eller så att den här vikten av högre utbildning var desto större. Mm. Så, det, så det var det var ju liksom från en, en specifik Ja. Och, och där så klassades det också Att man såg en koppling Eller en korrelation Ska vi väl säga Mellan utbildning och Upplevd egen hälsa mm. Mental och fysisk Men är det är så konstigt För när jag tänker på de högst utbildade Personerna jag känner Sitter de alla ja. arbetslösa just nu Att det är ju Det är ju egentligen för jag menar, högre utbildning Så är ju inte alltid lika med stäcken framgång Nej yeah. um, Och det är ju liksom Jag tror ju egentligen att de som har En lägre utbildning Är kanske någon sån slags medelutbildning vi, vi talar väl någon sån här random Högskolan då. Så för fördelen som de har Är ju att deras utbildning Så förbereder de ju ofta för någonting praktiskt Att om du lär dig Att föra till Hammar Speaks skolan. Så guess what? Då lärde du lärde att Hammar Speak är effektivt mm. då, liksom, och och shit. Ja. om andra Men om du nu studerar något mer esoteriskt nu, då, som uh, religion eller historia. eller shit, så att, jag menar Då har du ju som behörighet till att bli typ två saker, lärare eller forskare. Vårt stagjournar är pick. Eller så gör du som de flesta akademistuderande och tar en extra kurs och blir du bibliotekarie. Aha, samhällskritik. Men det är liksom. Mm. Ja, oh, snap, men jag men, menar, men, det, det finns ju som den som är mest flexibel uh, på arbetsmarknaden det är väl här och varför vi har så breda utbildningar, att den som har studerat till lärare men inte blir lärare så blir väl förmodligen i något skede anställd um, men det är bara där, liksom om du sitter och väntar på specifikt exakt mega det här jobbet så då får du yeah. förmodligen sitta och vänta för alltid. Men det gör liksom så där. Mm. Om du studerar studerat nu tio år. Och är liksom yeah. doktor i fucking liksom uh, giant ant penises. Så att då, då är det ju som liksom så dumt att du liksom då börjar undervisa liksom matte i lagstadie. Mm. Yeah. För yeah. även om det är kanske är en del av en grundläggande del av din utbildning så... Det är ju en som säger, massivt slösare med kompetens. Så det går lite tillbaka mm. till den här uh, okända artikeln som jag disseminerade tidigare. Där jag sa just att om man kickar av alltså middle management så ska man få bättre arbetskompetens, öka produktiviteten och allt annat. Böger i, jag hävdar ja mig. Men, men för att spinna tillbaka till den här lyckan, alltså. Yeah. Lyckan om man säger det Om man bortser från individen Om man tänker rent samhälleligt Yes yeah. that's how you say it så då, mm -hmm. så då liksom Om man skulle tänka Att vi skulle leva en total Meritokrati vilket vi absolut inte gör uh, Därför att det är ju Mycket känt att framförallt På akademisk nivå så sätter man ju ofta Käppare i julen för De som De som anses vara Mer kompetenta eller liksom bättre Därför att fast de inte är är direkta konkurrenter Så finns det som på något vis den här rädslan Att de ska ta upp den här arbetsnivån Eller den här takten till en ohållbar nivå mm. Och det vill man inte Så det är som bättre i många fall Att de sätter in inkompetent folk Som inte driver någonting framåt Som jag sagt, är det Därför att de har dem som en liten buffer De som är där redan Därför att de kan säga, ja men We're lazy as fuck Men titta på den här personen oh yeah. liksom, mm -hmm. åta upp yoghurtburken liksom, Paket och allt och att det, det finns som Bara den här viljan på något vis Att sakta ner processen Så att vi kan bli ännu slöare mm. Så vi kan bli ännu ineffektivare Medan den här yeah. Våra mor för farföräldras Inställning att nu ska vi arbeta ihjäl oss För att annars kommer man hem Och slår oss Så den tanken är som så långt borta nu att mm. vi ska inte längre arbeta och sjuka vi ska bli sjuka bara genom att vårt arbete blir så monotont och enformigt och vi måste som hitta sätt att få dagen att gå ja. um, så jag vet inte det, den här utbildningen är som alltid bara det här steget i arbete det finns som ingen glädje i utbildningen själv medan man tycker som att men det är ju det här som Mänskligheten att kämpa för de senaste 500 åren att alla ska få Ta del av den här Utbildningen, det är det humanisterna vill mm. att nu, får, nu har vi alla chansen att lära oss Nu har vi alla chansen att växa mm. Nu har vi alla chansen att expandera Vårt kollektiv, kollektiva medvetande mm. Och så sitter vi där då, liksom Att försöka så snabbt Som möjligt då Bli så rika att vi kan köpa två storbildstäver mm. Och det är ju sorgligt det har som i, det har som, ja. Utbildning har som så lite med lycka att göra Det är bara jävla grej Vi måste göra men, men samtidigt kan man ju heller säga Att den inte skulle ha någonting med, med lycka att göra För att någonstans, någon grund har ju De här korrelationerna ändå att jo, men att det, Inte uppstår det, inte uppstår, det ju från ingenting Jo, men det känns ju igen som På något vis nästan relaterar tillbaka Till basbehov att det är På samma sätt som att säga ja, men, Nu är det ju lycka att ha kläder på sig Uh, ja, det är det väl Nu är det väl lycka att liksom ha ett litet där man kan bajsa in som då, Ja, no. so. sure Why not Men med mina utbildning Så börjar jag i alla fall ändå jag tänka på Någonting större, någonting finare Någonting vet ni, Någonting som skulle få Människan att bli lite mer Än vad hon är yeah. En chans för mm. henne att kliva högre ja. Jo men, men där är ju den här tanken på att utbildning i sig så borde ju just vara det att du som individ skulle stiga högre upp. Jag talar även som individer. Jag talar som att, tänk vad, tänk vad många utbildade människor genom mänsklighetens historia som har bidragit mm. till att föra mänskligheten framåt. Ja. Och nu så känns det som att alla som är högt utbildade idag, som de snappas upp av alla så här eh, medicinska företag, eller liksom så här eh, liksom medicinföretag, eller Microsoft, eller andra liksom yeah. demoner. Så jag menar, kunskapen är bara någonting som igen bara liksom genererar pengar. Pengar bara sprutar in liksom i yeah. de här storjättena. Men det finns som. Inte finns det någon Madame Curie? Inte finns det liksom någon Einstein? Inte finns det någon som på något vis länder sitt intellekt i det mänskliga goda? Och, och det liksom, nu måste det ju vara en effekt av deras utbildning. För de var ju alla specialiserade människor. Ja. Så, inte riktigt. Alltså, det känns som jag har gjort samma poäng tre gånger om så kanske jag gör den fjärde. Ja. <laughs> men men om, om vi lämnar Lycka, om vi lämnar kontrollsystemet yeah. Om man bara så okay. säger no, men, men liksom fucking utbildning right? Alltså, yeah. behöver, behöver vi det alls? Behöver, behöver Vardagsmänniskan faktiskt utbildning? Inte kanske för att vara lycklig inte, inte för att berika sig Utan behöver vardagsmänniskan Utbildning för att fucking klara sig Idag Jag tror om, om jag själv får liksom Starta så tror jag mm. att... Vi människor har inte som sådana behov av utbildning. Vi har ett behov av att lära oss. Alltså, vi människor, från, alltså, alla vet ju det där: att när man tar första, liksom, barn till första klassen och, och, liksom, och ser på dem att gå in i skolan, de är bara jätteglada för att gå in dit. De, de, de, många så väntar de till exempel liksom, kan de knappt vänta att börja i skolan för att liksom, de vill börja i skolan. Och så, Tittar man på barn i, bara i fjärde klasser, de hatar skiten och allre, redan där så har man liksom hackat bort all liksom glädje som finns i att lära sig. Så, jag har ju sett lite tvärtom. Ja, alltså det, det, åtminstone det som jag ser på många barn i, när jag själv har gått till skolan att det, det har varit att de vill lära sig men att de Liksom de, de vill lära sig på deras egna premisser. Att om de vill använda en hel dag på att titta på mygg och lära sig om myggarna och så gå hem och läsa lite på Wikipedia mer om myggor och så gå ut i skogen och ta liksom, äh, och fånga en mygga och så alltså göra en ant farm och allt det där. Liksom, det har man inte tid till. Du ska lära dig en timme engelska och nästa timme har du matematik och nästa timme har du religion och liksom, om du tycker om det var well, fucking tough luck. You know? Och så gör du dig x antal år tills ungen kapitulerar och bara följer med strömmen. Liksom. Så att, på det sättet så vi, har, vi, har, vi, har, vi, har, vi måste lära oss många saker. Vi måste lära oss massor av saker. Alltså vi har ett behov av att lära oss. Men mm. om vi har behov för att, att så, om vi har ett behov för en utbildning i den här formen som den finns det vet jag inte om vi har det alltså. men, men det är just det mm. liksom den, den här utbildningen som vi alla har genomgått så är väl uppbyggd uh, för att du måste ha en viss du måste ju ha en, nästan ha en viss mängd räknefärdighet uh, du måste, måste ha en det. Alltså, no, men no, men liksom, det, är ju, det är ju det här som en liksom kallar för aritmetik liksom du, du måste liksom Ändå kunna förstå så här baskoncept. För kan du inte räkna så då förstår du inte vissa koncept. Till exempel mm. flera mer, många etc. Mm. Och det är absolut nödvändigt för vardagsmänniskan att förstå. Jag menar, du ja. kan inte klara av internet utan det konceptet. Mm. Ja. Och det är ingenting du kan som så här en dag, liksom 17 utan du måste liksom du måste som komma till det rent mm. som genom mm. övning och inlärning. Yeah. Men, att, men om vi säger nu som på standardräknefärdighet att jojo, jo, det lönar sig att kunna addition, subtraktion, division och multiplikation. Definitivt. Mm. Och procenträkning och bråka jättebra. Men utöver det, som rent matematiskt behöver du kunna någonting mer. Mm. Not really. Att vill, det är ju bra... När det gäller den här matematiken. så Jag minns en, ett citat från en son som frågar Pappa, varför måste jag lära mig all det här komplexa matematik? om min son. Det är så att du en dag kan lära din son det. Liksom. Mm. Och det är därför han har lärt sig det. That's it. Precis. Ja, no, men. <laughs> men jag menar, när jag satt till exempel och studerade IT i Vasa. Igen, liksom. Mm. Men satt med typ. 20 kineser lika många araber och liksom såg på tal som jag aldrig har sett i hela mitt liv. Jag menar, det fanns mm. mer bokstäver än tal i liksom de grejerna vi gjorde. Mm. Mm. Um, och liksom man satt där med en föreläsare som var varenda föreläsning började med att säga att he, I will not suffer fools in my classroom. Och så, oh, okay, no. mm. We're after a good start. Of... <laughs> Men att det var som... Och där så man och räknade hur ljus speglades genom prismor. Och man är som att What? Ja. I och för sig inte var, är riktigt vad jag förväntar mig heller av it på engelska. I guess this is how you, how we do it down here, yo. Ja. <laughs> Men but I, I left that noise fast och flydde till dem, den akademiska värmen i Åboha har oss för <laughs> Men men jag bara säga för vardagsmen inte hade det någonsin kommit liksom, en situation i mitt vardagsliv Där jag liksom hört, liksom, eller jag har sett liksom, ljuskärnet i kyn och liksom Differentialkalkyl, någon kallar på mig och så, det är så, Vad är det här då? Åh oh, fat man, thank god you're here no, man, Nu måste vi räkna ut hur ljuset far genom den här springan i väggen För att annars så får vi inte vara med i äh, Vem vi blir en miljonär aha. No, men... Yeah. Let me get alltså, out my tools. Och så skjuter jag huvudet av alla med min shotgun. Jag menar många, alltså, många av de här utbildningarna. Alltså, alltså bara av grundskolan. Den klarar ju dig mm. överhuvudtaget inte för ett liv i riktiga världen. Alltså skolan borde ju berätta mm. åt dig vad för slags lagar det finns. Liksom, hur en lag blir till exempelvis. eller det någonting du har lärt dig i din normal skolgång? Eller... Det gör de i USA. Det gör de i USA, men varför gör vi det inte här? Liksom? Ja, för då, okej, det, men det kan alltså, jag svara på. De, de, har, de har det nog i högstadierna nu för tiden. Om ja, väljer det det en tilläggskurs. Samhälls. Samhälls det är nu som en uh, obligatorisk kurs. Aha, ja, men, okay. är det en ja, timme eller nej. två timmar. Liksom. <laughs> jo, jo, Men, men det, är ju, det finns ju samtidigt argument. Uh, de skulle vilja ha mer hälsolära i högstaden Så att ungarna gäll, yeah. liksom, lär sig koka makaroner Och varför man ska tvätta ballarna minst en gång i år För att annars typ, ruttnar mm. de av Om man är <laughs> som ja. sådär ja, men, That's the parents job Jo, alltså det, där håller jag helt med om att inte, Skolan också, ska ju ja. inte vara en förälder det. Men det är ju det Det ska föräldrarna vara Ja, men det blir ju det här dagiset. Det blir ju det här dagiset ja. där man ja. skyfflar in ungen på morgonen och liksom in och försöker äta så mycket som möjligt i matsalen. Och sen ja. kommer de ut och sen så liksom i något skärde som att, öh, varför har inte någon lärt sig att katten brinner upp om man tänder el på katten? Vad är det för homoskola? Men så, va? Mm. Det är som, ja, liksom, varför lärde din annan? Var inte Jonas för att sätta köken i elutdagen? Nu dog han och jag är jätteledsen, I guess. Jaha, men liksom, shit. Som, where did it go wrong? Ja. Mm, men, men, men, det... men det finns ju... Ja, förlåt. Varsågod, Thomas. Ja, du... jag hade ju en point. Något, något, något. No, no, men du... Ja, men nu tog du ja, för länge på dig. Nu du tar jag tillbaka den. Oh, God. Just, ja, okay. Eller vill du ta igen? Ja, <laughs> ja, ja. Take it, take it. Ja, ah, tuslag. No, men nu... Gud, asch! Sjukare, ja. Jesus Christ. Jesus, yeah. tap-dancing Christ. Ja, no. yeah. No, men som sagt, det, jag tror också att alltså, vi människor har som sagt Det där behovet av att, av att lära oss alltså, så, mm. Och det är ju bara miljön Som är felaktig I många tillfällen alltså, äh, att med, med den riktiga slags pedagogik Och, och kanske att, med att vara lite mer selektiv Att det inte ska vara 28 små fucking barn I ett klassrum äh, Vad man mm, inte det, ska det ha hängre. Okej, 30 barn eller whatever. Men det är det väl inte längre. De har väl försökt minska den här klassmängden. Dels har de nog mest, mest vuxit tyvärr de ja, alltså. ja, senaste alltså, åren. Alltså, i skolan som sådär, upp, upp, det uppdrag det har och det som vi får resultat, de, de passar inte alls tillsammans. Alltså, skolan kan ju knappt nog hitta de där enkla eleverna som ska ha hjälp eller om man är lite långsam med andra Så får man aldrig hjälp för att man inte är dum nog Man är bara lite dummare. Alltså, um... Men här är det ju ett sånt problem att Eftersom Finland nu bestämt sig I liksom sin Visdoms liksom höjd mm. att, Men hej, skulle det vara bra idag Om vi stängt typ alla specialskolor och shit. Mm. Men, mm. men, men, men hej liksom, Men vad ska vi då göra med alla som har typ Inlärningssvårigheter och liksom ADHD och liksom kingdom på allt shit mm. Jo, men jag vet, jag vet, jag vet för att föräldrarna som har jävla fitt och har klagar liksom i alla år Att deras barn är speciella, men hey, here's an idea. Vi, vi sätter dem i vanliga klass med vanliga elever. Mm, mm. ja, uh, yeah, jag kan inte säga några problem med det. Och för det första, liksom, om man, man bortser från det här helt fucking säpe från de här barnen med inlärningssvårigheter som inte är ett stigma by the way Om man gör det till Nej. ett stigma um, Precis Så det betyder att de har ju absolut Ingen chans i helvete Att följa med takten I en vanlig klass mm. Och eftersom vi har den här genomströmningen Som vi diskuterade tidigare mm. Så betyder det ändå att Vi får inte stanna upp och vänta på dem uh, så, Men eftersom vi måste göra det så Då betyder det att vi måste sakta ner i en takt där alla förstår mm. men vi måste ändå separera eleverna så att de som är lite snabbare och lite mer kompetenta då så de får sitta och fylla i extra övningar och shit men sen så har du då unga som sitter där och har helt, han sitter och hoppar upp och ner på bänken för att han är liksom han har problem, han kan inte koncentrera sig um, så, så och då får han specialprivilegier att han, han får enklare prov han behöver inte läsa han behöver läsa mindre och så vidare men då tänker jag som den normala ungen Som säger på det här What the fuck Varför behöver inte han sitta och läsa 28 ords ordlistor Och då börjar han hoppa upp och ner på pulperten Och snart har du en klaster där alla Sitter och gör motsvaret När de försöker lära sig Någonting Ja så att du kan ju inte hålla den här takten. Den här skolmiljön blir ju ohållbar. Det blir bara ett fucking zoo. Och att liksom lärarnas främsta uppgifter liksom ser till att typ eleverna inte river stället. Mm. Så att alltså, vad faktiska ska det ske där? Jag tror att en av de mest skadliga ting som har hänt i vårt skol och bara alltså samhälle generellt är centralisering. Alltså, mm. att när man, man, man, som du säger, man talar så mycket, man tar sig varm om liksom, individer och allt det där. Men det enda som händer är att vi tvingar fler och fler, och fler människor i samma liksom, institutioner uh, utan chansen att man ska välja liksom, den lokala byskolan eller whatever. Ja, men de sålde sål ju det som en solidaritet. Att liksom, det det blev ju vår version av Behind. Ja. Och det är ju så, men liksom det är bara det att you, you left everyone behind Att liksom inte, det, är, det är väl lite det här klassiska Att liksom min generation var bättre för Men jag har kollat på Liksom så här shit som Så här prov som jag skrev när jag gick i högstad det är Liksom så här nivåer som vi hade av Säg engelska och liksom så här Främmande språk och så där Och så jag kollat liksom när jag var det vilka karrierade någon gång som liksom, högstad kollar vad de här behöver göra Det är så Liksom niorna är på som typ en nivå av kanske tjugorna när vi gick och liksom den här bara den här pragmatiska kompetensen av dem att liksom, de är inte dumma men liksom allting är väldigt simpli, simplifierat för dem. Att, och jag tänker, som många gånger när jag säger så vad det är för folk som kommer in nu, då, till exempel Loboakademin. Liksom ja, liksom att deras nivå är ju, alltså de har ibland svårt att förstå skriven text mm. på universitetsnivå. Ja. Och de måste jag gå igenom ja. lagstadium, högstadium och gymnasium. Mm. Och att ja. jag menar, om du inte kan förstå skriven instruktion, vilket ofta går i mm. formen att. Läs papper A Gör uppgift på papper B Skriv slutsvar på papper C Och du står som att, mm. yeah, yeah. Så då har du fel mm. Och då borde yeah. det liksom finnas en stor sån här Eject button där det står som Out och så sparkar den mm. stor mekanisk dig tillbaka till byn du hör hemma Så måste du gå bit och femman I lagstadien eller någonting För mm. det, det är som <laughs> Det är som, vilken nivå av utbildning Behöver man för att klara sig um, no, men, Lite räkna Det är nog jättebra om du kan läsa och skriva Det är jättebra yeah. Och sen tror jag ju personligen Min lilla knorr Att det skulle vara jättebra mm. om du kunde Åtminstone ett annat språk Kanske gärna ett världsspråk Because mm. you know det, Ibland kanske det finns en värld utanför lilla Finland um, mm. Men yeah. Och det behöver du för att klara dig men å andra sidan nu pågår det ju en jätte liksom, nästan program mot alla som så här humanist ämnen liksom att de vill de kör ju närmare mer liksom ju så här, historia och liksom så, allt som har lite att göra med kultur och så här. Mm. Och det betyder ju att, liksom, att om, du, om du nu är en vanlig medelinkomstaga barn och du går i en normal skola så finns det jättemycket push att alltså du ska lära dig med matte, för det har Pisa sagt det jättebra. Mm. Och så ska du lära dig fucking modersmål. Och kanske ja. det andra inhemska språket, vi får se hur länge det räcker till, kanske lite engelska. Och så ja det. Igan. Nu behöver vi historia. Vem bryr sig i det. Vad ska du ifrån kommer Inte ja. ska du lära dig någon så här, Fucking musik Eller liksom, annars kulturellt vad är det? det är bara för homon liksom, mm. Så det blir ju då att, liksom, Det är ju vår tidsversion Av att här är ditt papper Sätt ditt bomärke mm. Så vad vi egentligen har Vi har ju en ny klass av människor Som kan det praktiska Som är lämpade för praktiska arbeten Men ja. De saknar förmågan till kritiskt tänkande Mm. De har ingen aning om hur sin omvärld fungerar Varifrån de kommer liksom, Vad är vårt arv De förstår okay. inte skillnaden på 30 år sedan och 300 år sedan, därför att de har ingen kontext eller relevans. Så det vi har här nu i princip är ju att vi börjar avla fram en ny arbetarklass och en ny överklass. Därför att om du vill ha ja. de här ämnena, om du vill ha det här vetandet, om du vill, om du vill värna fram och liksom arbeta fram ett kritiskt tänkande hos den här eleven, de här barnen, de här unga vuxna. Så de måste du ha pengar och gå till privatskolan som är bjuden. Ja, så tyvärr, tyvärr så ser man ju nog reella risker mm. med, så att jag, med det här, den nuvarande utvecklingen. Men det är just att, att barn kan ju heller inte ställa sig upp, inte kan ju nioåringar ställa sig upp och säga Jag vill ha en bättre utbildning, jag vill lära mig mm. om mongolerna, utan för, för inte han eller hon eller det. Mm. Utan, så det måste ju komma från ett vuxet håll Det måste ju stigna ordning på sig Men nu kan, vi inte, nu kan vi inte bara utbilda Liksom arbetskraft Nu måste vi ju nog ja. sätta i dem liksom, lite världskultur Och lite Liksom Medvetenhet bara mm. det, det räcker ju inte bara med praktisk kunskap Nej, Nej. Nej det, det är ju den där Jag, jag tycker att en, en sån sak som jag faller tillbaka till Så är det att att det, man måste göra en skillnad mellan utbildning och bildning mm. där mm. det är nog för väldigt för stor, stor skillnad det är inte automatik, det är andra Nä, och, det, man... det, och det är väldigt bra liknande egentligen, för det är nog väldigt många som är väldigt högt utbildade utan med mm. den minsta bildade ja ja, precis och man vill ju Oscar. gärna göra en ursäkta mm. som Oscar Wilde sa det It is a shame that common sense is so frightfully uncommon. <laughs> <Yeah>. Ja. <laughs> ja det, Oj, det den är vilde. Ja. ja. Jag tycker tyck att, att det är ju också jättebra att i World mm. of Darkness så kan du göra din karaktär utan att ha common sense. Precis. Ja. Det ja. brukar alltid gå bra. Ja, no, men ni vet vad de säger. How witty saying proves nothing. <laughs> ja. No, mm. Utbildning yeah. Ja men, men jag undrar liksom... Kacka. Men okej okay. ja. Men, men, men, men liksom, jag tycker det är en bra Fråga och kanske att börja avrunda med Men vad är, en, vad är en bra utbildning Och vad är en dålig utbildning Kan man kategorisera Jo, ja, Men jag tror, det, jag tror det Blir en väldigt subjektiv uh, Tolkning Alltså om vad är bra eller dåligt Men om man ska lite generalisera Så är det väl att uh, den här uh, Gamla som är rent, objektivt. rent objektivt Så är det väl what it says on the tin Alltså om utbildningen Lär dig det som den säger Att den ska lära dig Så är det väl en god utbildning Och om det finns ett behov För den utbildningen Ja, men, men, men liksom, jag har ett väldigt bra exempel. Jag läste en Nej. så bra utbildning Jag läste en så jättebra reklam här om då för en utbildning. Du, du fick social kompetens, du lärde dig knyta uh, businesskontakter, du lärde dig hantera pengar, du lärde dig att bli din egen man eller kvinna, du lärde dig att bli stark och liksom framgångsrik och du lärde nyttiga grejer i livet på en ettårsutbildning års utbildning. Vet ni vad det var det här utbildningen var för? Ja. Lagstudie. Nej. Okej, okay. nå, nå. Okej. Dörvakt. Så men liksom okej. No no okay. under <laughs> sekund, liksom, okay. oh, no under sekund vad den lilla dörvaksybildningen som kunde inte säga alls, liksom chu chu for you. <laughs> men men men mm. äh, på något vis tror jag inte. Nej. Och, och Så, jag ja. ja det är just det där med subjektivitet att no, men, vad är en dålig utbildning no, men, en väldigt... Trump University <laughs> ja Small Objektiv. Business Loan University <laughs> precis. ja precis no, om du får en miljon dollar vad ska du göra oh, men, 900 000 dollar för att, för att... Eller använda hundratusen dollar för att hyra folk som kan investera och har de att investera och 100 niohundratusen dollar. Haha! Mm. Success! Mm. Pyramid. Ja. Ja, ja Men det finns, det finns ett koncept som är liksom att om du har när du har en viss mängd pengar, en viss mängd rikedom mm. så kan du tekniskt sett inte bli fattig. Du kan bara bli rikare. Du är som för rik för att bli fattig. Om du inte kommer på att haha, men jag ska smälta ner allt i en superkoncentrerad smaragd och sen skjuta in den i solen då kanske. <laughs> men som <laughs> No, why Ja, <not? laughs> <Yeah. laughs> oh, <laughs> <det> är så <laughs> dogi, det. det skulle ingen <laughs> göra. Yeah, yeah, it, has it, best... it has literally happened. Yeah, best Friday <laughs> party yeah. ever. Ja, yeah. oh, men som Ja, nu när vi ändå ja, talar om Trump men, och skjutas men... in i solen Haha, you connect the dots ja, men... Precis Men, jag, men jag, jag sitter och tänker mm. på, på Det här utbildningen till uh, homeopat exempelvis mm. alltså, det, alltså, eller, eller Vad heter det, de här uh, Det där är bara en utbildning som finns i, så finns i Eller, eller akupunktur Eller yeah. liksom De här andra alternativ liksom Ja um, yeah akupunktur fungerar faktiskt. Ja men alltså det är ju det att nej, nej, hej, nu nu, nu måste jag bara säga liksom det är en sak med homeopati liksom, för då tänker man ändå liksom så här haha vad har du lite ont i nacken Och men snake oil. Ja. Men, ja. men akupunktur är ju faktiskt en liksom etablerad Läkarkonst att, liksom. Mm. Ja, jag, jag, jag, jag såg den senast jag använde min jag tänkte säga min fru Men den där kärringen jag bor med Jag pressar ut den där liksom lilla råttvailen Som jag nu bor med också <laughs> ja, ja Men jag säger på det sättet Det kan ju också vara att det var eh, placebo men, eh, men... No, Okej okay. hon, hon hade liksom så här Så severe back pain Får över jag övergå i Hon hade så allvarlig ryggont i nästan ett dygn Att hon inte kunde sova eller inte kunde sitta Och till sist så kom den här eh, pista jag vet inte sådär på svenska det är så begränsande språk men den där chäringen som ger medicin så att aja aj, aj, aj, Får får bort bort mm. uh, så då... anestesiologen ja men hon men hon ju sövde inte någon ah okay. fint samma ja men det är säkert sant Anestesi anestesiologen Yeah. Den bildande podden, hörni. Mm. So, so, no, men då kom hon då och så gav någonting och var det bättre och liksom, sa nä. Uh, men sen så, så kom den kärring som var typ som hundra och liksom, hon var som typ jouda. Och så kom hon in och så sa sånn, hej hej, jag här, här, här. Så sa sånn, grymta hon och jag sa honom och sen så gick hon dit och liksom, För jag satt sett någon alare där ja! Och så satt hon där Och liksom mm. i pain Instantly gone Och hon var så glad liksom, no, bara två faktiskt mm. Och jag satt som där liksom, Acupuncture, right? hmm. who knew mm. ja, ja. No men anekdot, ja. slut ja. Ja, ja. Ja. Men jag har också sett folk som har fått En majspiller Alltså en piller fylld med majs uh, Ge till folk som ska löpa 400 meters lopp Mm. Två gånger efter varandra, och den där majspillen när man sa till dem att det är liksom performance enhancing så gjorde det. det För att, Även om det fyllde med majs, så liksom effekterna av placebo ska jag inte heller underskattas. Mm. Ja, ja. Nej, nej, nej, alltså, det är det. De ska ju... det ju ja. inte. Ja. No, men de nej. har ju försökt använda hypnos vid liksom så här kirurgi. Att liksom, ja, ja. Precis. Alltså, alltså man har ju mm. prövat. Men, men, mm. Oavsett, poängen var att det finns ju liksom, de, alltså ja, de. Det finns utbildningar som säkert liksom, alltså du får en utbildning i homeopati när du går en homeopatiutbildning. Men mm. är det så liksom fungerande? Alltså I don't, I don't jo, think men, so. Alltså, men det är ju liksom är lite där. Ja bra de, utbildning? Jo, uh, men, de, men, men liksom du kan ju inte, jag, jag kan ju inte till exempel öppna samisk skola och säga att liksom kom, vi, du, här får du bli um, astronaut och, och dödgrävare och yeah. kirurg. Och helikopter. Mm. Ut, ut, för naja. för, för, för de enda som finns någonstans att liksom, stötta utbildningsstyrelsen eller liksom, finnas mm. läkemedelverk i vitt och tummen uppsatt till liksom, den här helikopterutbildningen. Mm. För vad skulle det bli via helikopter? En rosa helikopter, säger vi bara. <laughs> <För> att, <trycks> tack. Ja, fatt, fatt, fatt. Men, men liksom har man partner nu att. att som In Amerikan God bless America Där du kan få en examen ett bucket, Där du kan skicka efter Och bli präst över internet Så jo, mm. där är det. Men i Finland, i Norden Så känns det ändå som att Nå, Säkert kan du bli en um, Läkare Med en viss Speciella situation i homeopati Kanske Men det känns ju ändå som att För oss är det ju Liksom, du måste ju ändå ha någon viss så här, trovärdighet. Mm. Vem som helst kan ju inte utfärda utbildningar. Även om alla mm. tekniskt sett får öppna en skola. Så vi... ja. Men för, för menar, det är just det där det om man talar om teater. så att jag, jag, har ju, jag har ju ett visst förakt för äh, finland, fin, finsk teaterutbildning och ingen mer finlandssvensk. Mm. Jag, ja. har, jag har träffat och arbetat med för, för många människor som är utbildade Vid teaterhögskolan i Helsingfors som, mm. ja. Ja, Jag ser att du har lärt dig att uttala det på rätt sätt Jo, man måste liksom Låta lite arg och hotfull samtidigt Jag, ja, men, inte. Du, jag kan inte Jag kan inte säga de här idioterna Liksom att, jag menar, Liksom, för jag, jag tror på method acting right? Att liksom yeah. gå dit Scenen tar dig på något vis Men om jag säger att den liksom, här scenen ska du gå hit Och du ska ta upp den här koppen Då kan, ja, kan ni gå in i fucking scen och ta upp den här koppen Utan då måste um, smyga fram I sån och Titta åt alla håll, stora överrivna rörelser Så att Jag tog den Och man sa Oj, kill you with fire. <laughs> Men no, anyway nog med mitt hat för det Ja yeah. Vad har han inte frågan i där hemma no, Vitto vit din mamma Som ligger under mig just nu varför är han så aggressiv? Ja, att ja, ja. lyssnare, nu ser ni Sami på en av hans bättre dagar. Ja, men Vitto, det där tio över tre på morgon. jag får inte nog betalt för den här skiten. Liksom. en man av mina talanger. Ja. Komma och utbildning. Vad vitto har vi på att tala mm. alltså, ja, men, men om? Har man ju en parti om utbildning. Mm. Ja, om jag ska ja. svara på en fråga om bra eller dålig utbildning så fapp, fapp, fapp, fapp, fapp. tycker jag, så tycker jag att jag skulle säga att de flesta utbildningar säkert kan föra fram någonting men det är sen också fast i den där individen igen. Om man nu kan kalla sig för elitist om man nu ser det, ser det ur den synvinkeln. Men mm. jag tycker att det är ju också att vad gör med personen med det den möjligtvis får? Mm. I, i sammanhang med den här utbildningen. Ja att att jag skulle, att liksom, en linje liksom, att om det, jag är det. Vad han menar. det är inte bara mena att det är är det är Också. man kan ju inte säga liksom, att en utbildning ja, är meder dävan jätte då oli utbildning för att tycka inte att jag lärde mig nånting så har jag säger ja, att hur mycket hade han du förstås förstås faktiskt samtidigt liksom... <laughs> ja, ja ja hur ja, kan man då försökt faktiskt liksom, använda sig av det hur mycket motivation hade man för att ta till sig den kunskap som möjliggjännsom liksom, vad dess, fram mm. liknande att, mm. att, att, så att, säga att om man är bara är där och förväntar sig att ja, nej, men att jag allt ska vara i liksom igen, mm. den där förväntningar versus verklighet. Mm. Så, alltså, så på ett sätt det ju... så låter det ju lite som en dålig utbildning också om de har tagit in person som inte har möjlighet för att tillskansa. Då kanske de borde titta ja, alltså... du borde kanske ta en annan utbildning. Så. Jo, no, men alltså där, det, är, det är ju en sak som vi diskuterat tidigare, men alltså lämplighetsprov. Lämplighetsprover ja, alltså, lämplighet, liksom, alltså, med det... mig, sådana behövs Man ska inte börja ja, plocka bort dem nu man nej. ska man sätta in dem? För liksom, speciellt i denna här där Så är det viktigt med de där för liksom Bara för att jag tycker om att kära i människor Så betyder det inte att jag ska få komma in Och, och, och liksom studera medicin nej. Mm. Som, Bara för, för jag skull. tycker om att köta människor Så ska jag inte bli brevbärare <laughs> <laughs> Ja precis Ja, men... ja, ja. ja, och för att göra en koppling till våra tidigare diskussioner så bara för att man tycker att det är jättejåhejsan att uh, sitta och peta på lik så ska man nu inte behöva söka sig till, till att bli, liksom, öppna en Ja, men sen liksom vad det här egentligen liksom, har att göra med utbildning konkret, för att inte kan man ju bedöma okej, alltså, okay. det, det finns ju alltid alumnen som gör någonting ja. fantastiskt, eller nu som då ja. kanske, vem vet, okay. maybe never I don't know, Dicks. Men, mm. men liksom det finns på varenda tusen som utbildas vid ett universitet, så måste det ändå mm. finnas någon Mozart det måste finnas någon mm. Shakespeare, det måste finnas mm. någon Uh, Einstein. att yeah. någon, någon gång så måste det komma någon som bara höjer liksom, den här mediocriteten uträsket. Uh, och måste ju, det måste ju nästan vara det. För att det, det är ju så väldigt svårt att mäta utbildning. Men jag menar, mm. om, om alla som kommer ur ett, ur ett universitet nu då och liksom sitter i arbetsposition och ändå de mät. de sitter på en bänk och liksom slår sig med en hammare så, <laughs> så då, då finns det ju ändå som det är ju också mätbart för i något sätt måste man ju fråga, men vad fan matrikulera den här, liksom fladda musen ja. uh, men <laughs> <laughs> <hör> <hör> <hör> <hör> vad det är roligt <hör> <hör> <hör> <hör> jag <hör> Okej. Okay. Ja, det var för att det ja, ja, ja men, men å andra mm. sidan liksom. Okej, okay, det är lite roligt. Uh, ja. Men, men om du har nu då en, en person som, som på något vis, bara genom sin briljans, uh, förmälla liksom kunskap eller vätande eller kunnande. Så då, då känns det ju ändå som man vill göra en parallell, men. Var utbildades den här personen? Teaterhögskolan i Helsingfors. Fors, säger du. Mm, ja, nå. vad gör man om man har både det och tokiga fladdermöss? Det vet man inte. Mm. Kanske. Men, men det måste ju som på något vis ändå vara de här människorna som går ut i världen. Om de är välutbildade mm. och liksom om de tar sitt kunnande till nya nivåer då, eller applicerar det bra. Så då måste det betyda ja. att det är ett har varit ett bra läroverk. Men så är det ju nog egentligen med de flesta utbildningar. Det ska ju nog lära dig grunderna. Ofta i de flesta form av akademiska utbildningar. Hur du applicerar teknik och metod. Mm. Jo. Men vad du gör med det efter det. Jag menar. Mm. Inte finns det någonting så att du kan ha världens bästa utbildning. Och du är totalt inkompetent ändå. Mm. mm. Ja, jag därigen, så där var ju det när det bara om det här med att vara en, obje, en objektiv bedömning. Ingen kan ju ge en objektiv bedömning för det här att alla har uh, subjektivt. Ja, just kan nog rangordna allting. <laughs> <laughs> men, ja, jag, tror, ja, men, jag tror att åtminstone en viktig kriterium är det där att ge utbildningen det den säger att den ger. Alltså, om, mm. om du vill bli helikopterpilot så liksom, och du kommer inte i helikopterpilotskolan Och du bara kör buss mm. Så det är en skitutbildning Oavsett ja, men... hur man du kör för det blir Ja, men när helikopterpilotutbildningen är färdig Om du inte kan fucking flyga en helikopter Så då är det ju nog ett stort jävla rätt fel. Ja, right? ja. Och jag tycker, ja men, men några gånger så är det svårt att liksom mäta Är du, är du liksom har du tillskansat dig kunskap eller, uh, mm. alltså några, några liksom titlar som folk har är så flummiga och utbildningar är så fucking flummiga, jag vet inte ens vad de gör, liksom alltså, bachelor in business consultation bla alltså, mm. man sitter där med, vad gör du? Liksom? Mm. Hur målar man vad du gör? Ja, basta där... doktor Ja, men det ja. är ju det. Ja, precis. Men så är det ju ja. lätt att säga, Att nej, du har fått en fucking bra utbildning för att när du don't know what you do or where you use it, but if mm. your education paper in your hand. Mm. Yay! Yay. vad det blir mycket sång i programmet. Ja, men jag glad det är som är det är som en ja. skola. Mm. Ja, det där. där. <laughs> Brukar ni sjunga sånger i era skolorna ni gick i till Uh, ja, alltså, ja, nu tycker jag det är alltså, vi, vi brukar sjunga en gammal sång från liksom Boondocks Don't trust them to niggas over there. <laughs> <laughs> there in the inje. Jag satt faktiskt och funderade så här stilla om vi skulle komma med ett program utan att säga niggas eller någonting i den stilen. You know. Jag hade till och med idag Liksom lite som så där med medvetet storna är all, Alla mina källsord liksom mina yeah. Liksom yeah. Så här, Random racial slur Och svordomar och sådär Men okej okay. yeah. The Pandora's box is open är... Jag, jag, jag tycker att det var, det var kreativa användningar av, av fladdermus och liknande ja, för, här. Jag vet inte varför ja. jag tycker att det är nu också är så roligt. Ja, ah. det för att jag anspelar på en ut, utknullad vagina. <laughs> ja, det var, ja, det var ju exakt det jag också ja. tänkte på. Ja, Tack. fladdermus. Nej, jag ja. No, no, men... Ah. ja, men see, Jag tänkte tänkt nu... Går jag tänkte börja avsluta med en sån här ja. Fint känslig och personlig anekdot Om att sjunga i skolan Men ni drar mig ja. ner i träsket Och kära 4,7, <laughs> det... kanske 4,6 4,3, jag vet inte Lyssnar du ja, nu det, det sjunker drastiskt här jo. Ska vi se, vid varenda svodom Försvinner en ny lyssnare 4,7 <laughs> uh, Fitta Bög Näger Smålening. <laughs> Om man säger <laughs> det med uttryck blir det fel. Smålening. Och. Um, Nej. Äh, Parga, are... Pargasbo. Pargasbo. Men, men man måste säga att det jävla shari... Apa. Okej, okay, kära Apa. No, men nu har vi inga lyssnare, så nu kan vi säga vad vi vill. Fuck it. Um, Jo, vi brukar sjunga ganska mycket i mitt lågstadie. Faktum är att jag tror vi sjöng mer än vi hade utbildning. Herregud och vi sjöng mm. i centrala lågstadiet i NAPS. var ju Vitto. Alltså, jag säger inte mm. att vi sjöng mycket men, eller jag säger exakt att vi sjöng mycket. Vi, vi Vitto, varenda gång, vid minsta provokation så satt de sen ner för orgel, orgel och spela. Och då blev det ju de här gamla liksom... Rönnedal han och och man kunde som inte ens säga någonting liksom, min, min, att, ja, att liksom minnas som att vi som frågat hade du när vi räknar färdigt vad ska rädda hon, hon var räddan framme vi eller så ni, ni, ni. <skrattis> så har men, men det är ju 25 minuter kvar att tiden <skrattis> Och hela tiden så övat in och fest. Övat in och fest. Vi ska alltid sjunga på alla fester. Och jag säger inte att vi sjunger mycket. Det är exakt det jag säger. Men en gång så sjöng vi så länge och så mycket att en av flickorna i min klass svimma. Hon bara sång, pong föll i golvet. Och så vad gör vi då när vi leder ut henne? Och så fortsätter vi sjunga. <laughs> Så De här utbildningarna Verkligen är i fokus på den tiden no? ja. <laughs> Alltså ja. effektiv utbildning Vi kunde sjunga bort Sjunga liksom, sjung och vara glad liksom, Sjung fan bort Din, din misär ja, det kan ju Sjung, sjung bort smärtan ja. Ja. Det kan ju inte vara ja. helt värre Lust du kom in på Åbo Akademi Yeah. Oh, <laughs> Man skulle, skulle vara rolig där på akademiska för den här gången som bara sagt när vi har inget mer att göra som att ja, då har vi diskuterar och färdigt, inte, inte som transitiva verb Vad ska vi göra nu? Oh, men, men vet inte ens om den här sången finns på engelska Oh, you're still playing men uh, Runner valley well, dancing Because he's high on drugs And I men Kanske det de har kommit till den moderna tiden och istället så får alla stämma in och sjunga med Lady Gagas telefon. Ja, jag tänkte, hur går den ens? Alltså? Äh, inte vet jag heller. Jag tänkte bara <laughs> vara relevant. <laughs> du försökte vara hip och du misslyckades totalt. <laughs> bara... ja. jag, kan, jag, kan också, jag kan också vara hip. Jag, jag har hört att Rock around the clock är en stor hit. Tror du de sjunger den på universitet runt om i världen? Kanske de sjunger den som universitetet i Dubai. Rock around the clock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, Jag rock, i Dubai där liksom... Men när skulle de göra det? Mitten mellan kursus och liksom polygami-kurser <laughs> ja. och liksom ja. når man inte allt det där. Ja. ja, då kanske de hinner mellan förtrycka föreläsningarna och, och sen, <laughs> ja, liksom purge the infidels för liksom, föreläsningarna Ja, mm. och, och förstås liksom tjej en is god liksom seminariet. mm. mm. mm. Där fick vi in lite liksom, Religious bashing så vi jo, riktigt riktigt vi så här lördagsgodispåse av, av hat och, Ja, ja. ja. Mm. Alltså jag, jag, jag är jävla nöjd Jag, ja. jag ska inte vilja handla något För något annat sätt som... Hata med stil mm -hmm. Hata med det, pil Det triggar varnings mm. Vad ska jag säga? Signatur Varför skjuter ingen med pil längre för att så måste man ju hämta den från människan när man har träffat honom. ja, ja. men liksom det mm. som liksom, ytterligare lite vitt och vi hatar Jens. Men tyvärr så har ju det är svårt att pil, pilbog, Pilbogskytte fått lite bad rep efter det här Sagan om ringen-filmerna. <skratt> bara för att Legolas surfa på någon sköld i en liksom Det är ju... Ja, ja, men Legolas var ju en alv, Och de är ju lite, som vi vet, lite... Parga. <laughs> ja, precis. De, de är lite pargasiga. <laughs> jo, precis. Just det. Jaha. Just det. Okej, okay. jag trodde de var homo. <laughs> ja, ja men... <laughs> det kunde man tro. Men... <laughs> ja, okej. Men då? De måste, Nej, bara... men, de, de måste bara ta in alvarna I den moderna tiden De måste lyssna på lite Jag tänkte säga hårdrock jag på... man... ja, <laughs> Lite link, Linkin Park eller Nickelback Inte det är häftigt de är inte. Nu ska du lyssna <laughs> det Jag vet inte vad som är häftigt med. Jag säger A.C. Daisy Det är säkert häftigt <laughs> Så går går runt och lyssnar på A.C. Daisy I en boombox I'm sure that's a thing still ja. och så får de <laughs> gå runt i som så här Bläka utvettade Alvin Klein -jeans, för de Kleinjeans Utnötta i gränen Och så ska de ha piercing Och så ska den där mamma var i bakgrund ett fönster Och sådär hötta men även Och fast i ett ett evigt skrik Och den skriker och säger Varför har du inte valt en utbildning redan? Nej den moderna tiden nu man ja. säger Varför har du en friend? Ja ja mm. oj, oj, pff, den här diskussionen spårar. Ja. Uh, utbildning, vad sker det? tog vi en? Du... Tryck med HMS Quirky Ja, no, men utbildning uh, alltså, Högre utbildning är det, är det värde? Um... Uh, ja. En personlig ut åsikt? Ja <laughs> Ja Har du en hög utbildning? nu Ja, ja den världen, oh, dick, mm. du ja. Mm. Ska säga, Uruguay, ja ska jag säga något annat skulle alla min världsbild men jag tänker, jag tänker vara konservativ och säga att, no, alla som har en lägre utbildning än mig så är mindre värda för att min utbildning är så hög och fin och jag är så speciell och, fuck. och alla som har en högre utbildning med mig är fucking malliga grodor Troppar, liksom what the fuck liksom, tror du du är någonting du bara för du har läst en bok här och nåt not but nu, boken. Gäller. läs, insert liksom slur here okej okay. mm. ja. och här höger... mina damer och herrar hörde ni en produkt av Obbo Akademi mm. Nej, ska du smäda när du kommer nog från samma kvarn själv. Det stämmer. Ja, det stämmer. Nikolaj, Nikolai. Nu är det. Ja, ska jag berätta? Vad är Okej, okay, men jag höll på att berätta. Varför avbryter du menar jag ska berätta? Nu talar Sami. Jag talar, han, ja. talar. han talar nu. Han talar nu, nu ska vi lyssna. Nej, ta Sami. Ja. Ja. Jag måste göra någon plats nu. Någon... Ja. Eller, han ja. Jo! Shh. Inte varje varför folk klagar på utbildning hela tiden. Jag lyckas ju utbilda de här två trollen jättebra. Liksom skicka era pengar så har jag era <går> avgångsbetyg på posten. Ni är nu legitimerade att trolla över fucking discord. Well done, faggots. Hej. Högre utbildning fungerar. Vad kan vara högre än samisk trollskola? <går> <går> ja. Jag, jag, jag, jag ser potentialen. Nikolaj. Jag är... Berätta. Ja, ja vi har fast här red. Är Nikolaj, du, du är den enda som inte har sjungit någonting i något. Kan ni inte nu ja, och, så, och så ska det förbli <laughs> Nej men jag tänkte att liksom Du, du som nämnde den här välkända Lady Gabriels telefon <laughs> Som jag och Thomas är för gamla Och utlevda för att yeah. känna till Alltså, yeah. kan ni kan inte sjunga den för oss nu Så får vi gå ut i den Jag vet att du inte kan sånga men du kan ju fake it Fake it till jag märker Så Nej. är det din Nikolaj, singa så här. Nej, I can't I, I, I <laughs> Det, det kommer inte att sluta bra. Nej, I, I will not. Nu ska, vi, nu, ska vi, nu ska vi göra en riktigt fin så här, hög utbildning standard. Kan, kan, du, mm. kan du dunka lite åt mig, Thomas? Nikolaj på bordet. Vi vill ha Nikolaj på bordet. Nikolaj på bordet. We want have Nikolaj on For Sing now, your fita. Sing now, your fita. We will to hey, bo hey. <sighs> <laughs> ah, hear a Lady Gaw. Telephone. Your fitta. No. What can a for good school. We've been waiting long time. Long time. Long time. We've been waiting for long time. Long Okay, okay, okay. Well, okay, just shut up. It's Nikolaj who <laughs> sang it by the way. Yeah, that's right. Because Watch it's... the master at that. Stop calling, stop calling. I don't wanna think anymore. I left my head and heart on the dance floor. So stop calling, stop calling. I don't wanna talk anymore. It's got my head and my heart on the dance floor. Duck. Thomas. Yeah. <laughs> I think we just got schooled. Trygga varning!